Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Mindenkit köszönt a részvénytársaság, melynek vendége Pence Levente, a Fauna Egyesület programigazgatója, Idelkraut Brigitta, a Fauna Egyesület aktivistája, valamint a műsor állandó vendége Pilu, azaz Német István. Sziasztok! Amiről beszélgetni fogunk azok az, a, az állatoknak a védelme, illetve az állatoknak a, ha, ha nem is a védelme, legalább a kiszolgáltatottságuk mértékének az enyhítése. Mert hogy jelenleg az állatok, és most itt beszéljünk akármilyen állatokról, akik vagy amik. Nyilván ez már egy szemléletbótbeli kérdés. A környezetünkben élnek, kiszolgáltatva nekünk. Hát ők ö, alapvetően elszenvedik a mi kényünket, kedvünket. És hogy ez, ez mit jelent konkrét, a konkrét esetekben, ezekről el fogom kérdezni Leventét és Brigittát. Nos, mit jelent a, a háztáji állatoknak a sorsa most jelenleg itt nyugaton? Hú, ez egy elég átfogó kérdés. Um... De körülbelül reflektál arra, hogy mennyit tudnak erről az emberek. <gül> Milyen konkrétan tudnak erről kérdezni például? Az tény, hogy Magyarországon a gazdasági állatok védelmével nem valami sokan foglalkoznak, a fauna ebben az egyetlen, aki ebben tevékenykedik. És amivel indult ez az egész nem is a nagyüzemi sertés, meg tyúk, meg csirke, hanem a, az állatok élve szállítása. És azt talán már ismerősebb több embernek, hogy kamionokban szállítanak ugye bárányokat. Magyarországról, Olaszországban szoktak hozzánk ilyen bejelentések is jönni, látták az országúton, vagy látták az országút mellett pihenni a kamiont a napon, a sofőr árnyékban, az állatok viszont ö, ugye egy fém teherautóban ö, ott vannak ö, bent az útszélén. Erről ismerhetnek, és hát két éve kezdtünk el mi a csirkékkel ö, foglalkozni először, a nagyüzemi csirkékkel, és ö, megdöbbentő volt nekem is, amikor kezdtem utan ajánni, hogy mekkora tömegű állatról van szó, sokkal többről, mint amennyien emberek élünk például Magyarországon. Tehát a tojótyúkokból például 15 millió van Magyarországon, a, a húscsirkékből pedig 30-40 millió. Hát gondoljunk be, csak a húscsirkékből 3-4 csirke jut egy emberre itt, itt Magyarországon. Tehát a nagyüzemi állatok iszonyatos számban vannak ugye jelen, és hát ez is indokolja például az, hogy miért foglalkozunk mi a védelmükkel. Azt szokták mondani, hogy egy civilizációnak a színvonalát mutatja, az erkölcsi színvonalát, az mutatja meg a legjobban, hogy hogyan bánik az elesettekkel, hogy hogyan bánik például a mozgássérültekkel, hogy hogyan bánik például a fogyatékosokkal, és ez szerintem simán hozzá lehet fűzni azt, hogy hogyan bánik az állatokkal. Tehát, hogy mennyire tiszteli az életet. Így van, ezt, ezt egyébként maga Gandhi fogalmazta meg, nem tudom, hogy esetleg az, az, az ugrott be esetleg így, így a meg fejedben. Le, meg lehet. Aki, aki úgy fogalmazta meg, hogy... hogy ő ő, hogy a társadalomfeleltsége azon mutatkozik meg, hogy az állataival hogyan bánik az az adott társadalom. Ugye nagyon szoros reláció van, ez még kevésbé elterjed, például lesz majd őszerű konferencia pont ma kaptam erről értesítést, nagyon érdekes, hogy embert kínozni és állatot kínozni az pontosan ugyanaz az attitűd az emberben, és hogy ez a kettő összekapcsolódik. Egymással. Ez egy nagyon új terület, de már vannak erre is ö, ö, konferenciák, amik elkezdtek erről beszélni, hogy emberkínzás, állatkínzás, ezek összekapcsolódnak, ezek ugyanazok a dolgok. Uh -huh. Érdekes, hogy van egy törvény, létezik egy törvény a, a házi állatok, vagyis a, nem is, a hobbi állatok védelmére vonatkozóan. Ugyanakkor viszont semmiféle törvény nem szabályozza, hogy a háztáji haszonállatokat védelmezzük. Hát van ugye egy általános átfogó állatvédelmi törvényünk van, ami általában szabályozza ezt. A gazdasági használatok ugye sok részről vannak vonva, mondván, hogy hát azokat megesszük, megisszük a tejüket, megesszük a tojását, és úgymond az, az a bánásmód az legitim, még hogyha az állatvédők az is azt is mondják, hogy bizonyos esetekben az akár kínzás is. Gondoljuk a csőrkurtításra, vagy a malacoknak a farok kurtítására. Tehát mi azt mondjuk, hogy ezek nem elfogadható a technológiák. arról van szó, csak hogy értse a hallgató, hogy, a, hogy még életében a baromfiaknak a csőrét azt letépik, vagy levágják? Levágják, van egy ilyen, um, egy ilyen élesebb, mint egy ilyen metszőoló, uh, képzeljetek Aha. el, uh, és ez oda vezethető vissza, hogy ugye gazdasági szempontok úgy éri meg, hogyha sok állatot kicsi helyen összezsúfolva tartok. Viszont ezek élőlények. Ö, megnövekszik az agresszió, elkezdenék egymást csipkedni, mondjuk most a csirkék. És ezért... a húsnak a színvonala, Én. nyilván attól, hogy csipkednék egymást. Tehát mm -hmm. ettől, ettől gondolom, hogy így a, a gazdaság elesne egy tetemes profittól, hát hogyha nem ezek... Nem a... annyit, meg... Elpusztulnak. elpusztulnak, igen, és azt mondja akkor az állattenyésztő, hogy ha akadályozzuk meg, hogy megcsípkedje, hát vágjuk le a csőrét, ami a csípkedni szokott. Hasonlóan a malacoknál, ugyanígy, azokat is, ha zsúfoltban tartjuk, azoknál is van egy ilyen hierarchia sorrend, ami, ami kialakul. És egyszerűen ez, egy, ez viselkedésbeli dolgok, az agresszió addig fokozódik, a malacok ez úgy jelentkezik, hogy rágják egymás farkát. Ezért mit csinál az állattenyésztő? Lecsípik a, a, az állatnak a fogát, hogy ne tudja rágni, illetve a farkát, hogy ne legyen mit rágni. Te jó Isten, de hogyha belegondolok abba, hogy, hogy hogyan gondolunk ma az hogy Hogyan gondolunk ma a középkornak a közmoráljára? Azt gondolom, hogy talán el fog jönni az a kor, bár jelenleg a az időjárási előrejelzések azok nem erre utalnak, de talán majd el fog jönni az akkor, amikor ugyanúgy fogunk gondolni vagy fognak majd unokáink, dédunokáink és ők unokáink, valamit az ő unokáig gondolni mi ránk arra a korra, amiben mi élünk, ahogyan mi gondolunk a sötét középkorra tehát hogy mekkora milyen szintű, milyen fokú barbárság az, az ami jelenleg zajlik Igen? csak abba belegondolsz hogy, hogy ma már tehát a, a kutyák, meg a macskák tehát a hobbi állatok, hogy hogy felháborodnak az emberek hogy felháborodnak az emberek azon, hogyha például ez a kis ugye nem ugye nemrég, hogyha egy, egy, egy kutyát vagy egy macskát bántanak. Ja, a macska folytogató filmrendezőről hát van szó. Igen, sokkal régebben ez, ez nem volt akkora dolog, hogy egy, egy kutyát bántottak, például mondjuk így falun, de még a városban sem talán. És most már eljutottunk odáig, hogy, hogy azért a velünk élő, a közvetlen közelünkben élő állatok, akiket nem eszünk meg, azok, azokhoz már úgy közeledünk,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 De feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt! Gondoljon a holnapra, mert közeleg. Vannak a vonalban hallgatók, akik aligha nem hozzá kívánnak szólni a témához. Hallo halló! Sziasztok! Heló! Köszönöm, hogy megkérdezni, hogy például, hogyha nem menjek horgász, egy komoly vizsgát kell tennem ahhoz, hogy én mármilyen halat már ki tudjak fogni. De manapság minden, hogy mondjam, minden az életben ilyen, mert tud venni kutyát, vagy bármilyen más állatot, annélkül, hogy tudnád, hogy tartsa, mit csináljon. Uh -huh. Ez mindig nincs valahogy szabály, Hát de akkor már jogosnak tűnhet az a kérdés is, hogy hogy hogy bárki szülhet gyereket. Tehát ahhoz, hogy autót vezessek, ahhoz nekem le kell raknom, le kell raknom egy csomó vizsgát. Tehát gyakorlatot kell szereznem, kressz vizsgáznom kell, meg én nem tudom milyen. Tehát így mindenféle vizsgákon át kell esnem. Egy gyereket bárki szülhet, ahhoz semmiféle vizsga nem kell. Megszülöd és akkor nevelheted. Mi Tehát ilyen alapon a... fel lehet vetni ezt is, nem? Sőt, sokkal jogosabb. Egy hallasz kicsit, honyom, hogy a mint talán egy kutya vagy egy bármilyen más ilyen komoly a mérőlény ami hozzánk közelebb áll és bárki de a, gyerek, de a gyerektartáshoz sem kell papír érted? az kell papír Mihez, hogy, gyere, hogy gyereket nevelj vizsgáznod kell? kell? gyerektartáshoz kell Gyerektartás, jó igen a gyerektartást azt fizetni kell de hogyha szülsz egy gyereket ahhoz nem, nem kell, nem kell, kell hogy felnevelj papír. papír világos hát köszönjük szépen halló halló Hello, sziasztok, Homér vagyok. Hello. meg egy morbid, morbid asszociációt az előbbi balattartásról. Ugye hol tartunk mi sok jó ember kis helyen? Börtönökben. Um, nem szerintem. A... Bocsas, meg, egy szabadnásra le... tud lépni, és e ezt a parok csípéssel ott is meg lehetne oldani. Bocs. Uff, ijesztően hangzott. Nem, egy dolog viszont eszembe jutott, még Conrad lorenz Lorenztől olvastam, hogy ők vizsgálták az állatokra, az állatok viselkedésére, hogyan hat a zsúfoltság, és ő rögtön pár huzambarított a városi emberre, és hogy alapvetően patkányok a kísérleteszek, és az egyik, egyik jelenség, amit észrevettek, az a fokozott agresszivitás, veszem a Gátlástól a szexuális viselkedés, és még volt valami kis jelenség. A lényeg az, hogy. Tökéletesen párhuzamba lehet állítani a városi ember viselkedésével az összezárt állatokat. Ez gyakorlatilag azért így bizonyított, hogy egy tőről fakadunk. Itt írja az SMS író. két kis helyen kell tartani, hogy ne mozogjanak sokat, mert akkor nem tudják lemozogni azt, amit megesznek. Így kevesebbet kell etetni, írja ezt. Na pontosan ugyanígy van a sertésekkel is, hogyha jól tudom. Nyilvánvaló, hogy a hogy hogyha engednék őket mozogni, akkor, akkor elveszítenék azt a zsírtartalékot, amit ugye, amit ugye nagy, nagy áldozatok árán a gazdák beléjük plántálnak. Na most ez a befektetés, ez az, ez az a befektetés, ami elvész, tehát az elvesző, elvesző profit, amit, amit ilyenkor lemozog ez az állat. Másrészt, meg, hogyha kis helyen vannak, tehát jól össze vannak zsúfolva, akkor nagyon-nagyon-nagyon akkor nagy meleg van. Ugye? Tehát akkor megnő a hőmérséklet. És abban a megnövekvő hőmérsékletben szintén, szintén nő a zsírtartalom, hogyha jól tudom. Vagy legalábbis. Tehát én úgy tudom, hogy ha nagy, nagy a hőmérséklet, akkor sokkal kevesebbet kell lenniük ugyanannyi zsírhoz. Ugyanannyi. Tehát nem kell felfűteniük a testüket olyan mértékben, mint hogyha, mint hogyha hűsölhetnek. Tehát az kifejezetten jót tesz a, a termelődésének a nagy meleg. Megmondani a zsírtermelésben nem vagyok olyan jó, de az tény, hogy ez az a szemlélet, ami áruként kezeli, amit itt a, a hallgató is mondott, hogy é, én értem, hogy gazdaságilag racionális zsúfortan tartani az állatokat, viszont nem fogadom el, mert ezek nem élettelen tárgyak, hanem ugyanolyan érző lények, mint mi. Ezt képviseljük mi, és pontosan ezért nem megengedhető szerintünk, és ezért kellene ezen változtatni persze, tehát gazdaságilag nagyon racionális lenne például gyerekekkel dolgoztatni, meg meg, ne, meg ne, akár... Ne használjunk feltételes <gül> módot, hadd kérjem ezt. A <gül> <meg>. Gazdaságilag, <gül> racionális. Ropad racionális, és elfogadott. Igen, és, és, és népszerű. Egy dologra vigyázni kell, hogy ne a közelünkbe, tehát ne a fehér ember közében, hanem jó messzire Ázsiába vigyük el, nem látjuk, nincs, csak az olco, olcsó cipő lesz a világ. az olcsó cipő, a ja, Nike az mindig népszerű és jó. És trendi. Igen, tehát lássuk, hogy ez pontosan ugyanaz a szemlélet, ahogy mondjuk gyerekek Ázsiában, mint ahogy nálunk Európában a gazdasági állatok ugyanarról beszélnek. Hogy, Hogy váltunk mi akkor a fasisztákká? Ez egy jó kérdés. Hogyan? Hogy történt ez? Hol történt ez? Mikor történt ez? Hát ugye ezt azt mondják, hogy a, hogy a II. világháborúra vezethető vissza, most nem fed úgy, úgy a, a fasizmus, hanem ö, az a, az a következmény, hogy élelmiszer hiány volt. Mm -hmm. Akkor indult el a nagyüzemi tartás. Akkor volt az, hogy nagyon kevés volt az élelmiszer. Előtte minden állap háztai, háztai volt? Gyakorlatilag igen, Európában is ö, az volt, a, a, sőt kizárólag az volt, mint ami ma a harmadik világban még mindig domináns, hogy kisméretű családi gazdaságokban állítják elő húst, tejet, tojást. Ö, nálunk is ez volt. A másik világháború után kezdődött a, a nagyüzemeknek a létesítése, az intenzifikáció, a szelektív tenyésztés. Kezdték el kiválogatni a legjobban termelő tehén. Majd amikor később a technológia megengedte a 70-80-as évektől, akkor már genetikailag is beavatkoztak, hogy még jobban fölpörgessék. Például, ha a csirkékre utalok, a hagyományos módon 80 85 nap alatt érje el azt a bizonyos vágósúlyt, a grillcsirke az a 2 kilót. Ma már ez a kitenyésztett hibrid, ami a nagyüzemben van, Fele idő alatt 40-42 nap alatt eléri. Iszonyatosan fölpörgettük azt, hogy termeljen és nőjön meg a mellehusa és a, és a, és a combusa. De hogyha jól tudom, ezek az állatok, akiknek ennyire fel, tehát, um, felduzzasztották bizonyos szerveit annak érdekében, például a máját, vagy például a mellehúsát, tehát, hogy így kifejezetten specifikálnak bizonyos bizonyos fajokat arra, hogy, hogy bizonyos húsfajták. Azok, azok gazdaságosan nőjenek benne. Tehát így igazából az élet az már semmi más, mint hordozója bizonyos termékeknek. És tartósító szere bizonyos termékeknek. Szóval ennek révén ezek az állatok, ezek elszenvednek egy csomó olyan hátrányt, amire egyszerűen az evolúció nem kondicionálja őket. Tehát például ezek az állatok nem érik el mondjuk az itatócsészét és ezért, ezért szenvednek például, mert hogy nem tudnak már fölágaskodni, mert annyira megnőtt a mellehúsa például. Azért ezzel kapcsolatban rögtön az már az elején eszembe jutott valami, hogy mi kínzás alatt, illetve az állatok rosszú tartása alatt most nagyon szép kifejezést használtam, um, alapvetően ugye a fizikai bántalmakra gondolunk, de egyrészt ugye nyilván érző lények, tehát pszichés terhet is jelentős zsúfoltság, stb. stb. De ezen túl megyek. ugye az azért ma már köztudott, hogy, hogy a nagyüzemi állattenyésztésben azért használnak, <gül> hogy, hogy szépen fejezem ki magam, kokszoltatják őket, tehát, hogy bizonyos. <gül> Bizonyos uh, teljesítményfogozószerekkel szerekkel, ez steroidokkal nyomják az állatokat. Na de könnyörgöm, tehát azért valahol ez is kínzás, hogy kokszoltatom a disznót azért, hogy három hónap alatt nőjön kétszer akkorára. Vagy ezzel kapcsolatban nincsenek uh, jelen pillanatban vizsgálatok, hogy, hogy, hogy az állatok tápozását, vagy nem tudom mi erre a helyes kifejezés, um, hogy ezeket visszaszorítsák, illetve kontrollat lehessen tartani? Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, és Európában ebben ö, jobban állunk, mint az Egyesült Államok, úgyis Európában tiltott a hormonhatású teljesítmény fokozók. Ez, ez ugye az evic, nem? Ö... Ezt, ezt nem tudom elhinni, hinni, hogy ezt mennek is akkor dopingteszt van a ez Nem, egyszerűen nem lehet ilyen szereket behozni, nem lehet forgalmazni és nem lehet hozzájutni. Na, ez tényleg nincsen, az usa viszont nincs ilyen szabályozás, tehát ott, ha úgy tetszik, így is van a nagyüzemi telepek még szörnyűbbek, mint, mint Európában, mert ott igenis használják ezeket a hormonhatású eh, hozamfokozókat, amik Európában tiltottak. De szép neve van hozamfokozó. Halló, halló! Sziasztok, Zsolt. Hello, Zsolt. Viszont cserébe az ivóvízzel a, a fogamzásgátlóból ugyanúgy visszajött a hormon a szervezetünkbe, úgyhogy végül is ugyanott vagyunk. Hála istennek nem vészel az a drága hormon. Én azt szeretném kérdezni, hogy még az abból, hogy a baromfi féléknél használt antibiotikumok azok ugyanúgy benne maradnak a húsba, és de visszajutva ben, belénk rezisztenciát okoznak, meg mindenféle egyéb. Simán. Simán. Simán. Simán. És tudod, hogy miért kell, miért kell antibiotikumot adni nekik? Mert olyan, olyan kis helyen tartják őket, hogy megtámadják őket mindenféle bacilusok. Tehát egyszerűen elfertőződik a, a testük, mert hogy annyira nem szellőzik. Tehát olyan, olyan hát embertelen módon. Mondod, Na hát igen, és akkor ezért aztán adunk nekik antibiotikumot, és akkor ebből ők, ebből ők ilyen módon kigyógyulnak, és akkor tovább szenvedek. Tehát. Igazából a természet a segítségükre sietne ezeknek a baktériumoknak a, a formájában, és megölni őket, hogy ne szenvedjenek, de mi nem. Mi ezt nem engedjük. Mi közbelépünk, mert van antibiotikum, és be őket azzal, hogy ők igenis élni fognak, amíg el nem érik a vágósúj. És végül is mi vagyunk a föld királyai, tehát mi tudjuk, hogy mi a helyes. Hát persze, hogy tudjuk, hát az a helyes, ami nekünk jó, az a helyes, amitől mi kényelmesebben élhetünk, amitől a mellehúsa másfél kilós, az a helyes. Még egy érdekes adalék, múltkor olvastam, tudjátok mi az a mongalica fitness? A mangal... jó <gül> Igen, hát ez a saját elnevezés, meg nem szabadalmaztattam a mangalicákat idegtartással tartják, hogy a nem nagyüzemi körülmények között és akkor lesz igazán finom a húsuk ha sétálnak, ha mozognak na most hát ezek lusták és azért azt találták ki, hogy sót nyalatnak velük és a, a hízlad a másik végében van az itató tehát körforgásszerűen a kiszomjaztatott állatok körbe-körbe mennek hogy folyadékhoz jussanak a, a nap, nap 24 órájába. Megetetik sóval, aztán elviszik tőlük Én a vízet, és akkor... Így só, szüksége van, ugye nem csak a kecskeny alja meg, hanem ő is ezek szerint. Uh -huh. Majd amikor szomjas lesz, akkor a víz szagra elindul valamilyen irányba, és körbe-körbe mennek, egészen addig, ameddig bírnak. Félelmetes, hogy, hogy milyen istentelen lett az ember. Köszönöm szépen, sziasztok! Mi köszönjük! Hadd reflektáljak erre a mangalisa dologra, mert én voltam mangalisa telepekem. Úgyhogy uh, nagyon jó ugye előkerült ez az ősi magyar fajta, uh, és ez tipikusan ugye ridegtartásban. Tehát nem is bírja a nagyüzemet, de nincs is rá szüksége. Iszonyatosan erős az immunrendszere. És uh, ugye szerencsénk van, uh, mindenképpen mondhatjuk ezt, mert hogy nagyon ízletes a húsa. Tehát szeretik, jól el lehet adni. És egyébként azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a Magyarországon uh, így előállított ilyen termékek, a sonka az minőségében a világhírű pármai vetekszik, és már vásárolják is, és készítik a magyar mangalicából a pármai sonkát. Úgyhogy, úgyhogy erre azt hiszem, hogy büszkék lehetünk. Amilyen telepen én jártam, én ezt a só dolgot nem láttam. Akik még kicsibe megy, és ridekben, biotartásban nyomják ezt, igazából a mangalicá olyan igénytelen, hogy Egyáltalán nem kell vele foglalkozni. Az egyik telepen nagyon szeret ugye turkálni, föltúrja az egész területet, ami van. Még arra is használták, hogy a növénytermesztéssel összekapcsolják, hogy a karámot azt mindig vitték arrébb, ahol éppen föl kellett szántani a földet. Pontosan azért, mert, mert olyan viszonylag vagy abban mélységben túrja, ahogy jó ugye a gabonát is elvetni, és akkor így úgymond ki lehet használni erre is ezt. De a én, szánt. Gyakorlatilag igen. Tehát ő neki egy ilyen viselkedési, ez egy sajátossága a Magalicának, de, de a házisértésnek is egyébként. Tehát neki azért durva, hogy egy betonpadozaton van egy, egy nagy üzemben, ahol egyáltalán nem tudja ezt a viselkedésformát gyakorolni, ezért jönnek az abnormális viselkedésformák. vissza a mangalicához, tehát imád, tehát ő neki ezt kell, tehát naponta több órát kell neki túrnia, és ő akkor érzi jól magát. Nem feltétlenül élelmet keres. Ez egy ilyen sajátossága ennek az élőlénynek, a turkálás. Hát akkor még sajános, mint ahogy a hallottuk. Egyáltalán nem, sőt a házisértés nem is koszos állat. Tehát, hogyha megfelelő körülmények között van, ahol mindent ugye gyakorolhatja minden viselkedésű formáját, ő kifejezetten tiszta állat. Még sem végzi a dolgát ott, ahol igen Igen, erről olvasgattam egy-két dolgot. Egy apró kérdés itt eszembe jutott. Hát az, ha a gazdasági szempont szerint közelítjük meg az állattartást. Ha, ha nem nagy üzemi állattartást, visszatérnénk a hagyományos állattartásra. az a azzal kapcsolatban vannak vizsgálatok, hogy ez mit jelenten anyagiakban, tehát gyakorlatilag mennyivel lenne drágább a disznó mennyivel lenne drágább a csirkehús abban az esetben, hogyha normális élhető állathoz méltó körülmények között tartanánk őket. Én még ilyen tanulmányt vagy vizsgálatot nem olvastam, de szerintem nem is készítettek. Ezek hipotézisek lennének, tehát feltételezések nem valósult ez még meg. Úgy azt szokták mondani, szabad ne azt szokták mondani, hogy, hogy de azért van szüksége a nagyüzemi tartásra, mert hát különben hogy tetnénk meg ezt a hat és fél milliárd embert ezen a földön bolygón. 4 négy beveszik. Na Igen, tehát egyrészt ugye ott van az éhezés, tehát szerintem rosszul van kérdés föltéve. Az egyik, amire igen pont te utaltál most ebben, hogy szerintem rosszul van elosztva, az elegendő élelmiszer van, csak itt az elosztással van a gond, ö, hogy az északi országok igazából túl sokat esznek, és a déli országoknak pedig kevesebb jut. Ez az egyik. A másik pedig, hogy tényleg sosem próbáltuk ki, hogy ennyi embert más típusú rendszerben etetni. És, és én azt gondolom, ö, hogy már miért ne lehetne, hogy korábban működött igaz kisebb létszámnál, de hát a méretű családi gazdaságoknak a rendszere. Mint említettem, a harmadik világokban most is ez domináns. Tehát oké, okay, hogy Brazília is már ö, kezd az ilyen nagy ö, marha telepekkel, ugye, uralkodóvá válni a izemi telepekkel, de még ezekben az országunkban is 80 a 80-90 ban a családi gazdaságok dominálnak. És, és lám mégis el tudják látni rendesen azt a lakosságot. Ez egy másfajta gondolkodásmód, amikor kicsiben és helyiben gondolkodunk, mint hogy nagyban és globálisban. Tehát ez, egy, ez inkább egy szemléletváltást kíván meg. Azt jól érzem, hogy, hogy a termelékenységgel kapcsolatos hatásfokvadászat, ha lehet így, kifog, lehet így fogalmazni, akkor ez már régen túl van a racionalitáson. Gondolok itt arra, hogy a mezőgazdaságon azon már tökéletesen látjuk, hogy már réges régen sokkal többet tudunk termelni, mint amennyit valaha is meg tudunk elni, illetve mint amennyit valaha fogyasztani tudnánk. De azért az az Afrikának a... nem, nem jut azért ne, azért nem, nem adunk, nem adunk, nem adunk, nem, nem. a még, még én kezelt kukorica, hajrá, most már tök jó egy el ellátjuk egész Európát kukoricával. Csak felmerőben egy kérdés, hogy tehát ez a racionalitáson túl van. Minek? Azért mert, a ter, azért, mert a termelékenység démon, az megszállta a tudatunkat. Erről van szó. Tehát egyszerűen a termelékenység jó önmagáért. A nagy, a, tehát növekedés. Növekedés, igen. Ez, nem, Robi, ez nem, nem így van, nem így van. Ez azért jó, mert ez a fejlődés kulcsa, és ha fejlődünk, azok az emberek, akik felszabadultak a mezőgazdaságban, elmetnek marketing menedzsernek. Tehát a gazdaság teljesen más területein találnak majd maguknak. És ez miért jó? De ez ezt is, is egy senki egy nem félelmetes, de ez is egy, egy, egy szörnyű-sötét démoni baromság. Kitalálták azt, hogy a, a fejlődésnek a kulcsa az az, GDP. hogyha, hát igen, és hogy a mezőgazdaság az alapvetően egy ilyen sötét-fejletlen szektor, amit gép, gépesíteni kell, és minél kevesebb ember dolgozon a mezőgazdaságban, mert az a fejlett mezőgazdaság. Tehát ez a, ugye gondolom, hogy a háztáiban sokkal nagyobb, ö, nagyobb a munkaerőigény, mint, a, mint ezekben a hogy hívják ezeket? Nagy üzem. nagy, üzem. nagy, üzem, hát. nagy üzemi állattartásban. Tehát ott nyilván sokkal kisebb a munkaerőigény. Mondjuk az állatoknak a, a körülményei azok összehasonlíthatatlanul rosszabbak, de hát ez kit érdekel. A fejlett mezőgazdaság, ami gépesítve van, és nem csak a, a, a növénytermesztés van nem hanem értelemszerűen az állattartás is gépesítve van, tehát futószalagon gyártjuk a húst. Értelemszerűen. Csak hogy ezek élőlények? Ha jól tudom, a legutolsó kutatások szerint még élőlények.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 Beszélgessünk egy kicsit a libatömésről, mert hogy Magyarország a liba nagy hatalom, és a libának a mája az attól lesz olyan nagy, hogy azt jól megtömik a libát. Mert hogy a máj az egy mérektelenítő szerv. Minél több táplálékot vízbe, be, értelemszerűen annál több mérget víz be az az állat, és a máj az annál nagyobb szerephez jut az állat szervezetében. Értelemszerűen, hogyha nagyon jól megtömjük. Tehát ha annyit adunk a libának, amennyit a liba magától már nem enne meg, mert nem überműti az a liba. Tehát az a, liba, a libának is megvan a maga étvágya, meg a maga teltségérzete. De hát a liba teltségérzete az nekünk nem termel profitot. Ugye a liba teltségérzetét azt legjobb, hogyha így a a rendszerből kiktatjuk. Ezért aztán a legjobb, hogyha nem bízunk a libára azt, hogy mikor van új, ő jól megtönve, hanem ezt, ha mi, mi a saját kezünkbe, kezünkbe veszük ezt a folyamatot, a liba ugyan már ne táplálkozó, hanem őt ő belé nyitolunk egy, egy csövet, és akkor azon a, csöv, az, azon a csövön keresztül megtöltjük a libát. És akkor a liba ezt gondolom, hogy így elemészti, és attól a mája ilyen háromszor vagy négyszer akkorára dagad. Mondom, hogy évek viszonylatában. Tízszeres. Tízszeresére a normális méretnek, mm. tehát itt nagyon nagy számokkal lehet dobározni, de ez a valóság tízszeres méretére az iszonyatosan nagy. És ö, van erre egy nagyon jó példa, egy párhuzam, hogyha te mint ember neked kéne ezt elszenvedni, hogy az mit jelentene, hogy mi az a táplálékmennyiség, amit adnak, naponta 20 kg tésztát kellene megenned. Az iszonyatos, mert ugye kalóriában átszámolták, De, ha mondjuk tésztába kellene ezt egy embernek megenni, úgy ahogyan a, a libák nem hogy akkor erre nőjön a mája, az 20 kg. Nem érdemelné meg az emberiség, hogy a libák tartsák őket és 20 kg tésztával tömjék minden nap? Vajon? Kérdezem a hallgatóktól 0630-3030 881 az SMS számunk, amire írhattok, 22 egy a telefonszámunk, amin hívhatok. Egy tízszeres méretű edúzzat máj. Arról mondhatjuk azt, hogy az egy, egy betegszerv. Egy, egy kóro, kórosan elváltozott szerv. Volna-e étvágyuk a kedves hallgatóknak mondjuk rákos daganatot enni? Hm? 06303030881 Ki az, aki megenni a rákos daganatot? Ez lenne a kérdésem. Ki az, aki a rossz indulatú sejtburjánzást? Mert hogy gurmék vagyunk, hát nyilván jól finoman el tudjuk készíteni a rákos daganatot is, nem? miért eszünk beteg szerveket, miért betegítjük meg az állatokat, hogy aztán a megnyomorított szerveiket zabáljuk jó étvágyjal, Teli Pofára kérdezem. Halló, halló! Sebaszfok, vagyok. Pont azért akartam telefonálni, hogy ez egy, ez egy baromi egészségtelen szerve az állatnak, miután megtömik. Az állat számára vagy a mi számunkra? Nem, hát a mi számunkra is, de az állat számára egyáltalán nem egészséges az, hogy ott, ott tömködik. Én láttam ezt közelről, ha megrázó volt, hogy azt mondjam de az volt rá a válasz, hogy hát valamiből nekik is élni kell így aztán ezen a szinten maradva én nem kezdtem el velük vitatkozni ők meg, ők meg gondolom továbbra is ebből élnek az még környékén elég sokan tartanak libát és ott volt szerencsém egy ilyenhez csak itt, hát, nem, csak itt nem arról van szó, hogy jobb lesz a mája arról van szó, hogy nagyobb lesz tehát el lehet érni ugyanolyan mennyiségű libamájat tízszel annyi libával akik normális körülmények között élnek. Tehát nem arról van szó, hogy le kéne mondanunk a libamájról, arról van szó, hogy sokkal olcsóbban, sokkal egyszerűbben, sokkal költséghatékonyabban tudunk hozzájutni ugyanaz a mennyiségű libamájhoz. Miért ne? Na de még egyszer mondom, ez egy, ez egy egészségtelen szerve lesz az állatnak, ha ilyen. Ö, igen. Ha így, így tömik meg, és akkor ilyen, ilyen nagyon gyorsan felfújódik, meg, meg nem tud méregteleníteni, Az ott begyullad, és az egy. tocsmányú, kifejezve, az egy gennyes szerv. Azért, hogy jó hogy Azért fehér, mert gyulladásban ha. van. Aha. és, és mm, hát nem tudom. Mm, jaj, én ezt, jó, én nem jó gyulladt olyan jó gyulladtan, egy kis bors, Biztos. egy kis, kis szegfűszeg, és egy jó erős gyulladás, és mm, nagyon gurmi. Nem az hiszem, az hogy jó. ezt másképp... Vagy gondolom, ezt másképp valahogy meg lehet oldani, csak hát, csak hát az, az, ahhoz idő kell, és hát azt nem e akarja kivárni. Hát igen, de egy, egy jó, egy jó szaftos gyulladást elérni azt gondolom, hogy nem, nem olyan egyszerű. Tehát, hogy így, de gondolom, hogy a jövőben majd, hogyha nem gyullad be magától, akkor begyullasztjuk. Tehát, hogy ez. ez genetikai ez, úton. Persze Egyébként nem sokat kell már várni arra, hogy szegény libákat ne kelljen tömni, mert hogy valószínűleg előbb-utóbb genetikai módosítások által előállítunk egy olyan libát, ami nem lesz más. Csak más. Persze, egy lóg, vagy nem is, egy ilyen etetőbe tesszük be, felszívja a kukoricát és csak máj lesz. Az a... az a szépség a törvében. De az amerikaiak csinálják, ha jól, jól figyeltem valahol a tévében, hogy, hogy a, a csirkéket, vagy talán a pulykákat pedig olyan kicsi ketredbe zárják, hogy ott pedig csak a mellehúsa fejlődik. Mert egy ilyen kényszeres testhelyzetben van az állat, hogy hogy a a méreténő fogva ugye nem tud felállni, ezáltal ezáltal csak a a a melső részen növekszik, és az összes többit azt pedig feldolgozáskor elhagyják. Aha. De az, az, az hasonlóképpen állatkínzás, mint ez a, ez a libatömés. Azt, azt jól, tudom, bocsássatok meg, hogy, hogy az így megmaradt, nem tudom, nyesedéknek hívják feldolgozás során keletkezett olyan, olyan állati részek, amik nem kerülnek további feldolgozásra, hogy abból majd aztán tápesz, amit megetetnek a disznókkal? jó gondolod. Hát Magyarországon tilos az állati eredeti fehérje pótlás a tápanyagban. De amit én is hallottam csirketelepeken, meg a halliszt például, ugye az nagyon-nagyon jó, ugye azért használták, mert hogy nagyon olyan erős, vagy olyan nagy dózisban tartalmazta azt, amire az állatnak szüksége van, hogy előszeretettel használtak hallisztet, mondjuk más, más ilyen, ilyen állati fehérje adalék helyett, és azt is ma már tiltott. Viszont, viszont az első hetében a, a, a csirkéknél még mindig használják nekem, ezt telepi dolgozók mondták, több telepen jártunk. E, tény, hogy most már nem 6 hétig használják, ahogyan, ahogyan korábban volt. Ugye körbe, az a 42 nap, amire a utaltam, az egy olyan 5-6 hét, nem a teljes periódusban, csak az első, az első hétben, de akkor is e, ráadásul tiltott is jogilag, és mégis használják bár most már úgy tudom, hogy kevésbé lehet érezni azt a haliszt de amikor gyerekkoromban nekem még vettek így csirkét akkor még igen erősen lehetett érezni a csirkehúsban a haliszt ma már pedig úgy tudom, hogy nem, a húszt, a haliszt, nem, nem. haliszteletették őket, ugye? igen, igen, igen de igen. én olyat is hallottam, hogy a, hogy a malacsal tehát hogy a disznokkal, hogy miután levágták a, a gyomrában lévő tehát a tartalmát, azt, azt újra feldolgozták és megetették a, a malacokkal az egyébként egy átlátható, hogy a tápláléklánc ilyen módon való összekuszálása az esetleg egy, egy betegség kialakulása során, vagy az az állatok, állatok táplálásához felhasznált tápok vagy egyéb szerek, hogy ezek milyen, milyen hatással vannak egyáltalán az ökoszisztémára. Tehát, hogy gondolok itt arra, hogy megetetjük a halat a csirkével, a csirkét megesszük, majd a csirkelevét beöntjük a Dunába, és itt totális káosz az egész. És hogy, hogy, hogy ennek egyáltalán felmérhetők, hogy átláthatók a hatásmechanizmusai, ha ne agy Istenit fel felbukkan egy vírus, vagy bármi más, amit egyetlen kereszt, láncon keresztül eljut hozzánk? Hát nem hiszem. Tehát ö, ugye vannak ökológusok, vizsgálnak ökoszisztémákat, de hogy, de hogy ennyire részletes, egyszerűen annyira komplex mondjuk egy ilyen ökológiai rendszer, lehetetlen is minden ilyesmit megvizsgálni, de gondoljunk arra, hogy például hogyan növekszik az allergiás megbetegedések száma. Tehát ez mutatja azt, hogy, hogy általában véve egészségtelenebből táplálkozunk, és, és, az, és az így jelentkezik, ez hogy, hogy, hogy növekszik. Hát elidegenedtünk a természettől gyakorlatilag, tehát megbetegít minket a természet, tehát ez történik, Ha hát most már tíz emberből valami hét allergiás. Ez a betegség, amikor én kisgyerek voltam, ez nem volt az olyan régen, mit tudom én, 25 évvel ezelőtt, még nem, gyakorlatilag nem létezett. amel, amel ez ugye a parlakfűben, akik szaladgált egész nap. Simán. És akkor jön az okos megoldás a 21. században, írtsuk ki a parlakfűvet. Na igen, ez a... Ez a modern, dinamikus, a fejlődésben tényleg hívő megoldás. Ez a, ez a stratégiánk, igen, valóban. Nem keresjük meg az okot, hanem Te a láncolatból kivettünk valamit, és... Hát világos, a tüneti kezelés, de ez az egész civilizációnak, a, a, tehát a, ez a megoldás, tehát a, a, a globális felmelegedést is hogyan akarják megoldani? Úgy, hogy... hogy, hogy folytatni kell a technológiai fejlesztést, és akkor ez a technológia ez majd eljuttat minket arra a tudásszintre, hogy képesek legyünk kezelni ezt a folyamatot. Tehát igazából én tudod, hogy mit látok, hogy mi zajlik, és ez egyébként jó példa minden ilyesmire. Mint amikor egy vonaton utazunk, és a talpfákkal tüzelünk, amiket elhagytunk. És egy szakadék felé robogunk, és egyre gyorsabban, és gyorsabban, és gyorsabban megy a vonat. És nem az a stratégia, hogy mondjuk el kéne kezdeni így és lehetőség szerint így, így megállítani a vonatot, vagy valami stratégiát kidolgozni, vagy mit én, fogni, a, fogni a, a, a vasúti kocsiknak a berendezését, és azokat kidobálni a mozdonyból a vonat elé, hogy esetleg megálljon, hanem fel kell fűteni a kazánt olyan hőmérsékletűre, hogy a kazán hőmérséklete lehetővé tegyen nekünk egy olyan kémiai, kémiai lehetőséget, tehát ez a, ez, ennek a kazánnak a hőmérséklete le lehetővé tegyen a mi számunkra egy olyan laboratóriumi ö, körülményrendszert, amelyben létre tudjuk hozni majd a megoldását ennek a dolognak, hogy mi, mi, ö, mi ne zuhannjunk bele abba a bizonyos szakadékba. És ebben vallásosan hiszünk, hogyha ez a kazán eléri a 4200 fokot, akkor 4200 fokon mi képesek leszünk kialakítani egy olyan, anyagot, vagy egy olyan mechanizmust, egy olyan technológiát, amelynek a révén mi a vonatot egy csapásra megállítjuk. De ez gyakorlatilag ez egy, ez egy vakhit egyébként, de a civilizációnk az így kezeli azt a mérhetetlen válságot, amelyben van és amelybe folyamatosan sodródik bele. Azt hiszem, ez a delta effektus a kudlik júli valamikor majd a tudomány megválaszolja a jövőben ezt a kérdést, és ebben hisz mindenki, holott olyan kérdésekről beszélünk, amire már réges-régen apáink megtalálták a megoldást, csak büszkeségből nem lépünk vissza ezekhez a módszereket, mondván, hogy ez nem elég fejlett De nem megoldás. biztos, hogy büszkeségből szerintem, szerintem arról is van szó, hogy, hogy a, az emberek, a, tehát, hogy... Persze így tudják, hogy környezetszennyezés, meg az állatok védelme és így elvilegben ki is állnak mellette, de amikor arról van szó, hogy, hogy neki emiatt le kéne mondania valamiről, akkor azért már nem biztos. És, a kényelmem az mindent, tehát minden igen. az egész teremtett világ az én kényelmemet szolgálja értelemszerűen. Tehát, igen, csak, csak hogy viszont így meg nem megy, de tehát én mondanom, meg nem működik. De ha le kell mondanom a kényelmemről, akkor mi értelme van az egész világnak, akkor az egész teremtés értelmetlen. ide így gondolkodik a ma emberre. Tehát, hogyha én nem élhetek a létező legkomfortosabban, ha nem kaphatok meg bármit, amire vágyom, akkor az egész élet értelmetlen, akkor az egész teremtett világ értelmetlen. Minek élnek itt körülöttünk ezek az állatok meg növények, hát ezeket Isten azért teremtette, hogy a mi lakásunk, ami ugyebár ez a bolygó, ez be legyen rendezve. És hogy hát ez, ezek a berendezési tárgyaink. De hát ha megunjuk, ha nem tetszik, vagy nem szolgálnak minket elég jól, akkor lecseréljük. Pontosan úgy, mint egy jó ízlésű lakberendező. Na jó, mi, mi egy rossz ízlésű lakberendező vagyunk, de akkor is jogunk van a saját otthonunkat berendezni, nem? Na, hát így gondolkodik körülbelül az ember. Nem, Tehát... én inkább úgy, úgy látom, hogy úgy gondolkodik, hogy, hogy úgy van vele, hogy. Én miért mondanék le valamiről, amikor az összes többi mellettem meg nem? Tehát, hogy én magam úgy sem tudok rajta változtatni, tehát, hogy miért is csinálnék el? egyetértek vele, igen, tök jó lenne, de én nem fogom behúzni az én kis fékemet, mert az összes többi úgy sem húzza be, akkor meg semmi értelme. Nem, nem, senki sem a saját Tehát, magából. hogy valahogy nem jutunk el odáig, senki hogy viszont mindenkinek hozzá kéne raknia, és nem mindig, nem mindig, a nagyobbakat hibáztatni. Nem, nem magából vezeti le senki sem ezt. Igen. Szerintem az egyén felelősséget azért nem látom ennyire egyértelműnek. Tehát amikor a kör, persze, tudom bizonyos technológiákról, tudom bizonyos folyamatokról és eszközökről, hogy nem jó, hogy káros, hogy lehetne másképp is, de egyszerűen nem adják a kezembe az alternatívát, akkor nem fogom megtenni, és ez szerintem tök elemi tulajdonság. Tehát, ne abból induljunk ki, hogy Lajoska, aki nem költözött ki a csirkefalmra, és nem biogazdálkodik, és nem dobta el az autóját, az nem érez felelősséget a világ sorsairád Nem így van. Szerintem nem. De, így van. de nem, nem. Az van, igaz, alternatívákat nem. Tehát ott tartunk, hogy, ez, hogy, hogy az ember nem áll. Azon kívül, hogy a, a saját picikek is világában képes lenne ugyan bizonyos mértékben dönteni, de igazából a, a teljes alternatívát, vagy a teljes megoldást nyújtó alternatívák, nincsenek előtte, és nincs még a lehetősége sem arra meg, hogy, hogy ezeket az alternatívákat magához ragadja, illetve, hogy ezeknek a lehetőségeit feltárja. Könyörgem, egy olyan világban élünk, amikor nem dönthetsz a sorsod felől, még olyan szinten sem, hogy az autódba kikötöd azt a piros ledet, vagy nem, mert már ahhoz sem nyúlhatsz, mert olyan a technológia. És ezzel nem ez, de ez így van. De tényleg. semmi beleszólásod nincs már a tárgyakban sem, ami körül. De igen, nem de a... abban abba van beleszólásod, hogy mit veszel meg. Tehát, Na, hogy, hogy mit vásárolsz. igen, de hogy ezzel tudjuk csak jelent. szavazni. Igen, Tehát már igazából már szerintem a szavazás az nem az, hogy elmegyek négy évente és is így leszavazok, hanem az az igazi szavazás, hogy elmegyek a boldva, és a bold van, megnézem, hogy mit vásárlok meg, megnézem, hogy, hogy van milyen összetevők vannak, hogy ez egy környezetbarát termék, ha, hogy az hogyan készül. Illetve hogy állatokat kínosztak ahhoz, hogy az Igen, készüljön. tehát hogy, hogy, hogy ezek azok imány, a dolgok, így... amiben valóban beleszólhatok, ha? és az, hogy a környezetemben ezeket, ezeket a termékeket keresem, hogy igenis, hogy, hogy elmegyek, és azt mondom, én például, én például ott hagytam a fodrászomat, mert olyan, olyan anyagokkal dolgozott, amik nem állatbarátok. Tehát, hogy tesztelték őket állatokon, elvettem egy másik fodrászot. És neki, hogy én azért jövök el onnan, mert ez a probléma. Nem csak élelmiszerekről van szó, hanem kozmetikumokról is. Igen, film tehát, hogy, hogy, és hogy a környezetembe is oda megyek, és megmondom, hogy én, én ezt szeretnék, mert hogyha nem mész oda soha a kisboltba, a boltoshoz, hogy te, nem tudom, te mondjuk háztái húst keresel, tehát olyan hústa, ami nem ilyen nagyüzemekben készült, akkor ő soha nem fogja megtudni, hogy erre van kereslet. De ha odamész és megmondod, hogy neked ez kell, hogyha már mondjuk tíz ember oda megy, akkor azt fogja mondani, hogy hát akkor, akkor mégiscsak valahonnan megpróbálok beszerezni ilyen húst, mert, mert, mert most már tizen keresik, és ez a tíz át fog menni valahova máshova. Jó, De em, csak így én, tudod rászolítani. Igazából, igazából az a baj, hogy ez a mechanizmus, amiről beszélsz, hogy a forintommal szavazok, az pontosan a nagyok játékszere, és pontosan ennek. A a szisztémára. Hát, hogyha része, kiszolgáltatod aminek, magad a marketingnek. De, de nem a marketing de, alapján de, de Én már szkeptikus vagyok mindennel kapcsolatban, tehát az a ami amire ráteszik egy piros csomaga, hogy, hogy reciszted a csomagolásra, és ugyanolyan nejön mint a mellette lévő, ami nem. Tehát én nem hiszem el, ami rajta van, nem látom, nem tudom, és lehet, hogy ez az én kis hülyeségem, meg szűk de én ezektől félek. Ugyanis azok az eszközök, ami, amik által te a kontroll gyakorolhatnád ezzel a, a forintommal szavazók kérdése, vagy, vagy megoldással, ezek is azért nem működnek, mert maga a rendszer dobja ki ezeket az, a, ezeket az állítólagos megoldási alternatívákat, hogyha én olyan termelőnek adom a pénzem, aki ilyen, meg ilyen dolgokat termeszt, de nem tudod, nem látod, ezt is fogalmadni is, hogy hol csapódik le az egész, és hogy gyakorlatilag tényleg legesen jó helyre szavazol-e azzal, amikor a mangalica tegyésztőnek adod a pénzet. De hát uh, itt, itt van például jó példa a tojás, tojás uh, amiről Levente tud majd beszélni, <gül> szerintem ővebben, <gül> hogy, hogy, hogy milyen eredményeket értek már el az állatbarátok ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy Igen, de mielőtt a tojásra még általában az eszembe jutott erre reflektáva, hogy így jön be a szerepe, a, a hiteles minősítő szervezeteknek. Meg itt jön be a például a civil szervezetek szerepe. Mit értek az első alatt? Azt, hogy ha van bio hogy az tényleg egy olyan egy nagyon jól kidolgozott rendszer legyen, Ellenőrizik. Magyarországon két minősítő szervezet van, meg lehet nézni évekre visszamenek, hát az egyiknek ugye nagyobb útja van, mint az egyik, az csak két-három évvel alakult, a másik viszont már közel tíz éve, meg lehet nézni, hogy, hogy voltak-e botrányok belőle, hogy tényleg hogyan tartották, tényleg betartották a bioelőírásokat, stb. Kialakul egy hitele egy védjegynek, és ha az rajta van a terméken, már engem irányít, ez az egyik, a másik pedig a, a civil szervezetek, e, akik mondjuk ilyen fogyasztást vagy tudatos vásárlást monitorozzák. Nagyon sok ilyen lista készül e, fekete és fehér listák cégekről, a kozmetikumok talán a legismertebb, de, de más területeken is hasonlóan etikus befektetésről, tehát már nem csak akár az élmiszerről beszélhetünk, már ilyen listák is vannak, Magyarországon a mi régiumból még nem, én úgy tudom, de hát nyilvánvalóan, amit bejönnek ezek a lehetőségek hozzánk, hogy például olyan bankot is választhatsz már befektetésnél, amelyik kifejezetten figyel arra, hogy, hogy etikus legyen az a befektetés, már itt van a lehetőség, ezek még mindig lassabban szívárognak be hozzánk, és amit a Góca mondott, a harmadik szerintem a, a, a, az egyéni tudatosság, tehát hogy ha téged ez igazán zavar, akkor akkor te elkezdesz kutatni lehetőségeket, és akkor te aztán igazán tudatos leszel, mert oda fogsz figyelni, és nekem van személyes tapasztalatom is, én ebben hiszek is, de mondom, én magam is megtapasztaltam, meg másokban is ezt látom, hogy a példa, én szerintem egyetlen egy dolog számít a személyes példa, Ö, tehát hogy te tényleg, ténylegesen mélyen hiszel abban, hogy én a Bió tojást veszem meg, vagy odafigyelek a reciklált végy végyegyre a csomagoláson, és én mindig azt veszem meg, és a szomszédaid és a barátaid ezt látják, és sosem csalódnak benned, akkor egy idő után ők is azt veszik. Én ezt tapasztalom a saját környezetedben. Olyan vagy, mint, egy, mint mondjuk egy láng, ami aztán így kisugárzik. Csak ehhez az kell, hogy te hiteles legyél, és mindig ugyanígy csináld. De hát, ha hiszel benne, akkor ez egyáltalán nem nehéz. Még a bióhoz, hadd mondjak egy mondatot, hogy mert, tehát, hogy az sokszor így összekeverik. Tehát, amikor így állatbarát termékről beszélünk, akkor rögtön bejön ez a bio. Tehát, hogy ez a kettő nem feltétlenül ugyanaz. Tehát Te az hogy lehet valami egészséges, és, és ettől függetlenül pedig jó pár állatot megkínoszhattak, miközben kipróbálták, hogy mennyire egészséges. Nem, nem erre gondolok, nem erre gondolok, csak az, hogy például mondjuk egy, egy valamilyen vegyszer ö, környezetbarát, az még nem jelenti azt, hogy bió, vagy, vagy mit tudom én például a tojásoknál. Tehát, hogy az, hogy szabadtartású csirkétől származik, az még nem azt jelenti, hogy bió. Az a már egy másik. Már esténként. Tehát... Nem, hanem, hogy nem ketrecekben van tartva Aha. a csirke, hanem, hanem természetes körülmények között. Igen. Igen, kezelhetik. Hát, ha, vagy a tápanyag, vagy a tápanyagba például lehetnek olyan adalékanyagok, amit Igen. mondjuk a biomár nem fogad el. Van, kaptunk egy SMS-t konkrétan, hogyha jól látom, Zolitól, és arra szeretném kérni Brigittát, hogy kommentálja egy pár szóval. Mégiscsak, mégiscsak ő lehet az, aki a legautentikusabban kommentálhat egy ilyen SMS-t. Én tegnap egy szőkelibát tömtem. Nem úgy nézed ki, mint aki szenved. A májának pedig semmi baja, csak fehér. Írja Zoli. oli. most provokálsz, Robi? Át akarsz menni a feminista tímára? Vagy én nem? csak kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan reagálsz egy ilyen sms hát én ilyen sms nem. Most mit reagálni kell? Nem reagálsz egyáltalán. Hát kedves egy kis kunzogás ez mindent elmondott. Hív sovinista libatövők. Hát igen, ilyenek ezek. Ilyenek ezek mind. De azért van itt más SMS is. A filmek közül is köztudott uh, is tudatosan, csak az é, az né uh, De vicces, nagyon-nagyon-nagyon bió. <tos> most... <tos> hát, nagyon... hát ez nagyon. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak.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 mert azt gondoltam, hogy vért fog hányni, és az ilyen a hallgatottságnak mindig jót tesz. De, de nem, nem, nem. Úgy tűnik, hogy a bekapcsolt, bekapcsolt mikrofonok azok brigitára nem, nem hatottak inspiráló módon. Zoli pedig itt exkúzál, azt írja, hogy egyáltalán nem is himsoviniszta, de ezt nem lehetett kihagyni. Egyébként szerintem kifejezetten vicces mondta Robert. Jó, de az esemes a volt, Zoli mondja, hogy ő nem az. Egy szó, mint száz. Vegyük számba, hogyha egy mód van rá, hogy milyen tartósítási módok léteznek, és tippeljünk, hogy ezek közül a tartósítási módok közül vajon melyik a leggazdaságosabb. Ugye egy nagyon hatékony és nagyon régi tartósítási mód a sózás. Egy másik, talán még hatékonyabb tartósítási mód a vákúmozás. Ez a, a gyakorlatilag az, az oxigén és az oxidációtól való teljes elszigetelése az adott élelmiszernek. A konzerválás is egyébként, bár az sokkal kevésbé egészséges, és nem is tekint vissza akkora hagyományokra. A fogyasztást is egy nagyon népszerű konzerválási módnak, és egy nagyon régi konzerválási módnak tekinthetjük. És akkor még itt van a szárítás, amikor kiszárítják az élelmiszert, és megfosztják annak víztartalmától. Ez is egy roppant népszerű és eléggé régi tartósítási mód. És van egy még újabb, vagy egy még, még sokkal hatékonyabb, és még sokkal népszerűbb, és még sokkal olcsóbb tartósítási mód. Vegyszert neki, Robi! Hát a vegyszer igazából, én nem erre gondoltam, de én milyen? Bántott. Ez az élet. Az élet a legolcsóbb tartósítószer. Hajd élve. És tartós marad a hús. Yes, uh -huh. erre, tehát erre használjuk. Tehát ezért vált az élet a bolygón. Ez, erre használjuk az életet. Hogy persze, aki úgy gondolja, hogy, hogy az élet így igazából az élethez nem kell hozzá semmiféle plusz spirituális értéket, vagy méltóságot, vagy így igazából ezekben nem hisz ő hatékonyan alkalmazza gondolom az ilyesmit de hogyha valamennyire is idealisták vagyunk és ez nem feltétlenül jelenti a templomba járó vallásosságot, nem csak valamiféle ideát hozzárendelünk rendelünk ez, a, ez az élethez, amit zajlik bennünk, illetve körülöttünk akkor kell, hogy érezzünk valamit ez iránt a dolog iránt tartósítás formáját ölti az élet nevű képződmény. Halló, halló! Sziasztok, kurszám vagyok! Háló. Na, a leg... Egyik legrégebbi és legfinomabb tartósítási módot a füstölést. Igen, a füstölés! Tudtam, ha, ugye, hogy valamit kihagyok. Valamint az életbe a szeretnék még hozzászólni. Annó nagy ügyes világfelfedező hajósok, ugye az életbe tartást, mint tartósítási, tartósítási módot használták, Kifogták az óriás tektősöket, hátukra borították, és addig nem vágták le, amíg meg nem éheztek rája, hanem fogyottak a kajájuk. Tehát a uh -huh. tartósítási módként az életben tartás nem biztos, hogy a leghumánusabb marad, és sem is semmit nem adtak neki, mert hogy minek, mert úgyis életben marad a nélkül is. Világos. De, de meg... Egyébként ez is érdekes, hogy humánus, tehát hogy egyébként azt a módot, amivel tök ellentétesen viselkedünk, azt magunkról nevezzük el. Tehát ez is félelmetes, tehát ez is az embernek a végtelen boizmusát mutatja, hogy a, a, az ember megkínozza az állatot, és azt úgy nevezzi, hogy ez inhumánus. Ez nem, ez nem emberséges. Dehogyis nem, ez az emberséges, ez a humánus. Találjunk ki egy másik szót arra, mondjuk, ahogyan a természet bánik az élettel, nem pedig az ember. Igen, na most ezért vagyok én leginkább kevésbé humanista. Viszont még visszatérve, a, hogyan lehet beszerezni bioélelmet mi szerint ez úgy zajlik, hogy lemegyünk a piacra. Hát árulja a saját kis zöldségét, na most eh, nem annyira legálisan és nem annyira eu-komfort módon. A pult alatt vannak a nagyon finom kis füstölt és egyéb módon eltartósított húsai, és az biztos, hogy háztály ilyen. Uh -huh. Nem gondolom, hogy a leglegálisabb, de abban biztos vagyok, hogy azt az. Azt írja az SMS író, hogy piacra kell menni vásárolni az őstermelőtől. Édesanyám, így vásárol. Ne tudjátok meg, soha ne tudjátok meg a különbséget az üzletitől. Ezt, ez arra vonatkozik, hogy sose vegyetek az üzletből, mindig is csak az őstermelőtől. Hát ez igen, ez igen. Tehát azért az Amerikában már a kisgyermekek jó része az hiszi, hogy a csirke a szupermarketbe terem a méhintő résznek. Nem, nem, így, nem így van? Hát ő, én azt hiszem, hogy még nem, de már azért testen itt a Margit szigeti állatkert az kifejezetten erre a célra épült, hogy a kifejezetten csak háztályi állatokat mutat be, hogy a városi gyerek is lássa azért, hogy mit eszik. Hogy néz az ki eredeti? Hát, szóval, vannak itt problémák. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Háló, háló. jól tudom, akkor sokszor találkoztok azzal a, azzal a meglehetősen cinikus érveléssel, vagy talán roppant kényelmes érveléssel, hogy Annyi ember szenved a földön. Annyi ember hajléktalanokat lépünk át az utcán. És kint az utcán élnek, megfagynak az utcán. És akkor ti meg az állatokkal foglalkoztok. Tehát nincsen elég baj, nem? nincs elég szenvedő ember a földön, hogy, mi, hogy, hogy ti az állatokat mentegetitek? Ez egy nagyon közkeletű, egy lényegi dologra erre Évekre visszatekintve találkozunk újságcikkekben. Ez, ez annak az esete amikor megpróbálják szembeállítani úgymond az embervédelmet az állatvédelemmel, hogy tegyük mérlegre, hogy melyik a fontosabb az ember vagy az állat itt megint azt tudom mondani, hogy a kérdés feltevés rossz, mert mind a kettő fontos sőt, ezt olyan megfogalmazásban is hallottam már, hogy, hogy a halléktalan az utcán is ott van a kutya vele együtt és akkor én melyiket, melyiket segíteném meg előbb, tehát így nem erről van szó, mind a kettőt öm, öm, azt, azt kell mondanunk, tehát ez egy kis, azt tapasztalom, hogy ez egy szűk közösségnek még a felfogása, a fauna ezt képviseli, hogy egyenrangúak vagyunk ember és állat. Hadd mondjam azt, hogy ez egyébként még a törvényi szinten sem így jelentkezik. Tehát a magyar állatvédelmi törvényben is tehát például az állatkínzás, hogy bekerült a büntetőt. De milyen törvény, törvény ez? milyen törvény ez, amikor, ember, amikor a kirkéknek meg a libáknak le, levágják, lemetszik a csőrét, és úgy tartják őket. Miféle törvény ez? Te itt, itt most azt akartam mondani, hogy, tehát, hogy ugyanúgy tárgyként, tehát amikor védi is, például a magyar törvény is, tárgyként és tulajdonként kezeli. Tehát a, az állatkínzás az, nem az, az ö, ö, nem az élet elleni bűncselekmények között. Ellen. van, hanem a tulajdon elleni bűncselekmények között. De várjunk, ha a saját jószágomat kínzom meg, arra jogom van, csak a másit nem szabad? Nem, nincsen, tehát azt ugyanúgy bántom. kinek törvény. a tulajdon állami? Tehát kinek a tulajdonát sértem meg, ha megkínzom a saját jószágomat? E szerint a törvény szerint? De Ennyire nem vagyok fifikás jogász, de az is büntetendő. De, kül de különben külön miféle, de, de miféle törvény ez, hogyha közben háztái állatoknak a csőrét lemetszik? Tehát nem értem. tehát hogy Ez szabályozza a törvény, és mégis ez a gyakorlat? Hát de ebből is látszik, hogy igazából, hogy a törvényben is megjelenik ez a visszárság, hogy... hogy hogy valahol a hobbi állatoknak a jogait azért mégiscsak jobban védi, mint a gazdasági állatokét. És most nem akarom idehozni ezt el, hogyha már itt a kutyáknál tartunk, de hát hogyha ha belegondolsz abba, hogy, hogy tényleg törvény, törvény van arra, hogy, hogy, hogy nem szabad bántalmazni egy, egy, egy kutyát, de közben meg ott vannak a sintértelepek, ahol milyen körülmények között tartanak állatokat, és ezeket a sintértelepeket, ezeket, ezeket az önkormányzatok, úgy tudom, az önkormányzatok tartják fenn. miközben közben a menhelyek, ahol, a, ahol, ahol próbálnak normális körülményeket kialakítani az állatok számára, ahol nincsen altatás, ahol nem kínozzák őket, mert állatbarát, állatszerető, önkéntesek dolgoznak, azok, azok ilyen civil civil pénzekből tartják fel magukat, meg esetleg talán gondolom pályáznak, vagy ilyesmi, de nagyrészt inkább ilyen egy százalék, meg ilyesmiből. Tehát, hogy azokat meg úgy konkrétan nem, nem fizetjük, nem támogatják. A hobbi állatok kínzásával kapcsolatban egy eszembe jutott az, hogy a kínzás szó alatt mindig azt érzik, hogy csúnya bácsi megveri, és azokat az egy-két kivét. hál' Istennek kivételes esetet, amikor estélyális módon megkínoznak állatokat. És csak egy eszembe jut, amikor mondjuk egy lakótelepen sétálok, és látom, hogy lehoznak egy rotvajlertestét sétálni. Na most azért bennem így tökre fölmerül a kérdés, hogy 40 négyzetméteren tartani egy rotit, aminek a igénye annyi, hogy az valami leírhatatlan, az nem állatkínzás-e. És akkor rögtön felmerül bennem a kérdés, mert az sem biztos, hogy jó az információ, aminek a birtokában vagyok. Hát a naponta kétszer visszatfuttatni, akkor nem az? Ó, kétszer nyolc percre Robi. <gül> a, a villamos és a busz közé óta Aha. a 40 cert is tök jól érzi magát, egyébként végig azt voltam, tehát biztos, hogy jó a kutyának, fönn meg a szőnyeg padlón. Hát végül is teljesen természetes közegében tartott, hanem hogy hallomásból, nem tudom, hogy mennyire igaz, az, hogy több nyugat európai országban szabályozzák azt, hogy lakásban milyen állatot tarthatsz. Tehát, hogy fajtára le van bontva, hogy.. hogy csak kertesházban tartsz rotit, ez létezik? Vagy jó, jó, jó, jók az információim? Hát Nyugat-Európában szerintem igen, itthon a kerületekre van bízva, és ahány kerület annyiféle. Az egyikben kisebb tilalom, a másikba teljes szabadság, az macskákra, kutyákra vonatkozó a darab számára, az egyikben bármennyit lehet tartani, a másik kerületben mit tudom -e, egyet lehet, tehát teljesen összevisszaságban. A polgármesterekre bíztuk, mint a játszótereket. Hát, a jó kézben vagyok? van. Nem vagyok benne biztos, hogy így ezt szabályozni kéne, mert hogy ö, hát igazából így, így az állattartó felelőssége megint, hogy milyen kutyát választ, vagy milyen állatot választ magának. Az... Tehát, hogy, hogy én választhatok magamnak egy, egy magyar vizsgát otthonra a kislakásomba, ha, én annak, ha annak a kutyának én megadom azt, amire szüksége van, ha én eljárok vele, mit tudom, én kutyasuliba, meg kutyafutatóba, meg rendszeresen, tehát foglalkozom vele, lefoglalom az agyát, meg fizikailag is. És ha, ha az a kutya jól érzi magát, akkor jól érzi magát a kislakásban is. Aha. Üm, ha egy kicsit túllépünk a hobbi állatokon, illetve a nagyüzemi állattartáson, azért így az országutakat járva autóval így, így felfeltűnik e, számomra az, hogy, hogy vajon a vadállatokkal kapcsolatos szabályozás, illetve a vadállatokkal kapcsolatos gondolkodás módunk mennyire korszerű, vagy mennyire európai. Mert így csak egy-egy buta példáut teszem, hogy biztos mindenkinek feltűn már, hogyha ugyanazt az országúti szakasz járja a kocsival, hogy van egy szakasz, ahol ahogy gyakorlatilag mindig van előtött sűn, vagy valami, tehát ilyen vadvonulási utak, vagy most a az szülyesség már ugye nem vonul, de mit tudom én. Tehát így direkt -e ugye kijelzik is, hogy, hogy veszély. vad veszély, nyilván azért, mert az őzek ott szeretnek valamiért flangálni. És amikor megépítünk mondjuk egy utat, hogy akkor gondolkozik, valaki azon, hogy most lehet, hogy kettévágtuk amit tudom, hogy minek a vonulási útja. Dehogyis, sőt, egyébként én David láttam azt, hogy vannak Amik úgy pusztulnak ki konkrétan Hogy uh, bizonyos jószágok nem mennek ki a, a fényre és Csak az erdőben élnek És uh, azzal, hogy keresztül, keresztül vezet az erdőn egy út Gyakorlatilag annak az állatnak az életterét Azt megfeleztük Gyakorlatilag És uh, csomószor van, hogy annak az állatnak a tápláléka Az átköltözik annak az útnak a túloldalára És az az állat pedig ott marad És egyszerűen tehát ő nem tud Tehát egy mit 20 méteres szélességi út átmenne és oké, okay, táplálkozhatna tovább a, a gyerekei, az unokája, nem unokája 300 generáción keresztül, de nem megy át, mert genetikailag képtelen rá és kész, és ott hal meg, és ott hal ki adott esetben, mm. tehát hogy ilyenek tömegesen fordulnak elő egyébként tehát, így millió és egy módon tudunk pusztítani úgy, kipusztítani állatokat, hogy úgy tűnik el a földről hogy soha nem tudjuk meg, hogy mi, mi, mi volt az az aktus, amivel okoztuk az ő pusztulásukat tehát még csak meg se tudjuk. És ha van egy ilyen David akkor az így utána jár ennek. És akkor az így, így megmondja, hogy na hát ezért történt. Vagy nyilván vannak ilyen tudósok, akik utána járnak, és akkor Ettenború ezt, ezt így dokumentálja, vagy ezt így megmutatja nekünk. A kutyák vesélye megy tönkre, hogyha nem üríthetnek vizeletet, akkor amikor akarnak, írja az SMS író. Centiméterenként vágtam le a kutyám farkát, mert úgy nem fájt neki annyira, írja a csövi. Hú, ez elég ijesztően hangzik. Úgy képzelem, hogy ha centiméterenként vágod le a farkát, akkor a sokkal jobban fáj. Egyébként, olyan egyetem legyetem, miért? De a farkán, miért legyetem, lehetne lehetne lehetne lehetne lehetne a farkát, de ez is, tehát hogy ez, ez, ez, ez estetikus legyen, Robi. ugyanazért, amilyen nagy autót veszel, és ugyanazért, a hogy ki úgy érted, hogy azért, amiért a borét hogy tömészeki. ki. Ugye a mérvek. Nagy autót, mert kicsi a farkad, mert centinkent levágszal. Nem, nem, nem. De ez tök érdekes, hogy hogy teljesen tárginként kezeljük az ártokat. Még, ez a ez még azokban is benne van, akik bizonyos szinten, akik ugye mondjuk kutyatenyésztéssel foglalkoznak, és akkor le kell vágni a farkát meg a fülét, mert, azért, mert akkor így néz ki jól. És akkor nekem rögtön párhuzamosan beugrik, hogy a barátunknak azért a szilikonnel, mert így néz ki mellettem jól. <gül> és, és, és, és ebbe az a borzalmas, hogy ugyanúgy élőlényekről beszélünk, és tök tárgyként kezeljük. És, és a borzalmas az, hogy akik levágják a kutya farkát, fülét, meg stb. stb., azok ráadásul még nem is a rosszabb fajtából való, hanem állat szerető állattenyésztők. De még mindig ott, ezt a, nem tudom, hogy vissza is az úgy egész. tudom, hogy most már De jó, lehet Sokféleképpen lehet, lehet, lehet az állatokat szeretni. Lehet például jó borsosan, tudod. Jó, jó, jó, jó, jó foghagyásan tudod. Az is, az is egyfajta állat szeretett. Nem tudom, hogy emlékeztek-e Töpler Zoltánra, aki, aki azt a kismacskát megfojtotta. És azért az, azután, hogy az a kismacska megfulladt, hát itt az SMS-fal az úgy le lett terhelve, hogy az egész szerver leszakadt de komolyan itt a szerver szobában itt leszakadt az egész pontosan azért, mert, mert az emberek azok azt érezték, hogy ez, ez, ezt a ezt a förtelmes ember alatti kegyetlenséget, amit ez az ember előadott ez milyen undorító és hát egyébként kétség kívül az és főleg a, a, a, a büszke aki leforgatja. Tehát, hogy így tehát Ez körülbelül olyan, mint az ember, tudod, az emberkínzások vántanamon, ahol lefotózzák azt, hogy hogyan is kínoszták, hogyan is szégyenítették meg, hogyan dörgölték a, nem tudom én, a a, a, a meztelen férfiaknak a farkát, a nem tudom én kikhez, vagy mit, amikor a, a, nekik az a legrosszabb egyébként a muzulmán férfiaknak, amikor nők szégyenítik meg őket ez a vallásukból fakadóan nagyon rossz nekik, és akkor ott mutatják a képeket, hogy valami nő veszőzi a farkát valami muzulmán férfinak. És akkor ezeket így lefotózzák, és akkor hát értelemszerűen ez, ez jelzik a saját hatalmukat, és ezt így haza is viszik, és így mondom, hogy belakják a kis albumba, vagy a kis nebraszkai háznak a falára kirakják, és akkor anyu is örül, mert látja, hogy a fiam sok. Vitte. Ezeket a szemétrohat muzulmán terroristákat, ezeket, hogy meg Kossuth és a többi, a többi. Az én kicsi, fiam, egy, egy, egy, egy röpke aktualitással szolgáltál vigyáli, de nem tudom, hogy hogy jöttek ide a Kossuth Nem, nem, csak ugye a, a, a terrorista, a bankrabló, és a, a ja, tonket, az, az egy párhuzam, az egy, egy pár uzavazok, a Kossuth Igen, egy, egy elég széles asszociációs térben mozgunk. Na, de az állatvédelemre vissza. Szóval, és érdekes módon am, ö, itt most meghalt egy kismacska, ami persze szörnyű, de a, ennek a kismacská, ehhez a kismacskához hasonló intellektussal és, és, és, és gerince, gerincvelő állományjal rendelkező élő állatok milliói szenvednek nap, mint nap a mi kényünkre, kedvünkre, jó étvágyunkra. Itt el... Tehát it, it, aztán csak arról van szó, hogy ezek az állatok, ezek nem két percig szenvednek, mint az a kismacska. Mert a kismacskát megfojtották, az a kismacska két percig fuldokolt, és azután a vége lett. De ezek az állatok, amiket mi fogyasztunk nap, mint nap, kedves hallgatók. tehát Azokról az állatokról van szó, amiket egy órával ezelőtt fogyasztottál, és amiket olyan három óra múlva fogsz. Tudod, ezek az állatok. Ezek nem egy két percen keresztül szenvednek. Ezek az állatok, ezek hosszú hónapokon keresztül szenvednek. Csör nélkül élnek, összezsúfolva. Például egy, egy, egy csirke, hogyha jól tudom, egy A4-es lapon áll. Tehát azt kell tudni, hogy egy csirke élettere egész életén keresztül. Tehát nem az van, hogy a csirkét bezárják egy A4-es lapon álljon, és akkor ott áll három napig, és akkor bűnhődött a csirkei szenvedet. Tehát az a csirke egy A4-es lapon születik, és egy A4-es lapon hal meg. Tehát egy A4-es lap a csirke élettere. Ezt tesszük. Nap, mint nap. És ezzel kapcsolatban valahogy érdekes módon az embereknek nem olyan nagyon-nagyon kitörő a felháborodása. Érdekes módon, amikor több Zoltán megfojtotta azt a macskát, akkor mi realizáltunk 350 SMS-t. Most meg realizálunk körülbelül 50- Ugyanez, ezzel a témával kapcsolatban. Milyen érdekes? Milyen érdekes, hogy a szenvedés mértékének, a szenvedés időtartamának, illetve a szenvedő állatok számának az aránya, az fordítottan arányos, az ezzel kapcsolatos felháborodást kifejező SMS-ek számával. Milyen érdekes? Miért van ez? Miért van ez, hogy egy kis macska meghal, mert valaki megöli, akkor, akkor mindenki a fejét követeli és mindenki vérszomjas módon töplernek a nem tudom én a fejét akarja levágni meg töplert akarja megfolytogatni. amikor pedig rámutatunk arra hogy kifejezetten a te táplálékod az amit te vásárolsz amihez te asszisztálsz nok mint nap a vásárlásoddal a fogyasztásoddal az, mi, az milyen mértékű és hány állatnak a szenvedését okozza akkor érdekes módon az emberek hallgatnak vagy mégsem, halló, halló de itt van, Hallgatna. Haló, halló! Ja, Na, csak annyit akartam, bár szerintem te is tudod erre a választ, hogy miért van, hogy ezen felháborodnak, azon meg nem. Tehát most ez, ez tényleg egy olyan szély störténet, vannak állatok, amik közelebb állnak. Valami mm. oknál fogva az embereknél. Mm. Régi, régen, nem, nem, nem, De nem szerintem azért, mert még soha életében nem látott élő csirkét. Viszont macskát azt látott te csót. azt tudja, hogy de a, de a kis macska az arany. A elésből Én nem mondom, láttam már ilyen csirkét, kacátjuk. Jó, de ez egy kis fantázia kell, tehát egy kis beleérzés, tudod. Az is állat, szenved úgy, mint én. Ő is csak olyan, mint a kutya meg a macska, bár még nem láttam, de nem lett valaki ennyire primitív hogy olyat már láttam, az bántja, rohadtany. történet. már hozzá egy ló szenvedése jobban meg. Indítem, mintha egy tehén szenved. Nem túl jó dolog, ez van. Vagy hogy egy ökör, amit gyárilag valóban levágásra termesztenek sajnos, mert legalább a ternek egy darabig fejét, az ökörnél még ennyi se, mert az nyúrak született, azt meg kell zabálni. <gül> a meg itt tehát e ezek céls történet, nem hiszem, hogy ez mostanában sajnos meg fog változni. Én se értek vele egyet, de Egyszer, egy kismacska az olyan aranyos, hát az, az, az, az, az ószegény szembedet. Na jól, az jó, de most eszélve, nem, vagy, vagy, vagy, de nem, nem lehet, hogy arról is szó van, hogy az emberek nem nagyon szeretik a bűntudat érzetét, és amikor így rámutatsz arra, hogy ebben te is bűnrészes vagy, akkor inkább, ö, ö, hogy mondjam, a Juventus rádiónak a zenei kínálata az mindjárt érdekesebbé válik. Míg a Töpler Zoltán kismacska gyilkossága, amihez semmi közömmel soha életemben nem ettem kismacskát. Kismacskát enni! Ezt akartam, Persze, lehet, hogy Kínában nem akarom bántani, de állítólag, ugye, vannak csak olyan, nem, de vannak kuscukyák, tehát ott biztos más az. És ahogy mondjuk a de muzulmánoknál, nem muzuló Indiában meg a tehenet, ha megölnéd, sokkal nagyobb üvön van, mint hogyha nem tudom én mit meg, ugye. Tehát mert, mert mert ott meg ez van benne a tudatban nálunk mm -hmm. annyi, ezeket gyárilag ezért de néztik, nem hobbiból tartják azért, hogy meg egy független vagy nagyon nem szeretik ezt látni, és nem is nagyon mutogatják azért, hogy ez hogy működik, tehát, és nézd meg, ahol és ott vaggassa a gép a tortukat, meg mit tudom én, tehát azok is frankodó meg, a, meg az egész úgy, hogy van, vagy hogy egy gyökös, ha csak bemutatnák, mikor a taglóval fejbeverik, no. e, szépe és pedig ez van. Jó, de az a, de az a legkevesebb, amikor megölik Hát amikor centen, amikor a életében, életében, életében gyötrik. Am, sőt, nem is, hogy az életében gyötrik. Az élete egy merő gyötrelem. Tehát, nincs, tehát nem az van, hogy az életeiben volt gyötrelem, hanem, hogy semmi egyébből nem állt. Nem miért panaszkodsz. Azt mondta az uniós, hogy nem mehet a disznó. Tehát azért foglalkozik vele. Értem. <hállítható> tehát nem? Tehát Jó, zájála, de így, az egészségügyileg annyira ez az, az unió, annyira oda van tévedett, de tényleg, tehát A mi élelmiszerünknek a maradékát nem meheti meg a disznó, mert az nem a megfelelő, van, de, a, de Tele de a, van ja. ja, ja. <gül> <gül> <gül> és a végén megesszük érted? a mi, mi maradékunkat ette. Hát gondolj bele, milyen betegek leszünk tőle. Na, hello, hello. Hú, e, itt, e, itt van egy SMS, azt írja, védd a fákat, egyél hódott. E, ne, én egyébként kíváncsi, kíváncsi a Jök Levente a következő SMS-sel kapcsolatban. Én csak olyan állatot eszek meg, akit a természetben pusztakézzel kézzel lenyomok. Hát én ilyen emberről még nem hallottam itt Magyarországon. <gül> Esetleg elmesélni, hogy te így mit, így a a foda, az erdőbe. Erdő. <gül> uh, hát abban szerintem, hogy igen, tehát hogyha a, azok az emberek, akik hús tesznek, tehát tényleg uh, nekik kellene mondjuk tartani az állatot, még nekik is kellene levágni. Hát ugye régen ez volt, tehát a háború előtt ugye az én nagyanyám is mesélt éneket családi gazdaságokban. Tehát ö, ott, ott megvolt ez, ez az emberállat kapcsolat, még akkor is, hogyha megették, de hogy, de hogy mégis ö, törődtek, odafigyeltek, rendesen bántak a, a, az állattal, és hát akkor vállalt föl. Ö, tény, hogy a mai magyar, hát nem csak a magyarabon, de a világban ugye ez teljesen el van tőlünk különítve. Ö, nem ismerjük azt, aki levágja Ö, és hogy visszautaljak erre a kifejezésre, nem tudom, ez, ez eszetekbe jutottam el, hogy gondolkodhatok -e ezen, hogy ugye úgy hívjuk ezeket az állatokat, hogy mezőgazdasági haszonállat Világos? Tehát ö, a háztáim már egy sokkal, sokkal kedvesebb kifejezés, de ez, ez is ugye azt mutatja, Ken, ö, teljesen ez jött le, hogy az ember azért érzi, ugye tudat alatt, hogy ez nem feltétlenül helyes, és másképpen kéne velük bánni, ezért így pszichológiailag megpróbálja eltávolítani magától, hogy az nem egy. A társ lény, az nem egy élőlény, az egy haszonállat. Tehát megpróbálja, hogy a társ. nyers anyag. A húst hordozó, hát élet. na jó, hát élet, hát él. Hát mi, mi, milyen élet, nem életet most így. Na hát az hát nyersanyag, anyag, nyers hús, na hát most ez még, még nem sütöttük meg. Forgótőke, forgótőke, Robi, az, az a biztos. Egyébként, egyébként egy gondolat, még az a gondolkodtam az előbb, hogy a lelkismereti kérdés itt a macskával kapcsolatban, tehát hogy egy birka az valószínűleg nagyságrendeket többet szenved, amit éppen tegnap megvacsoráztam, mint az a cica az ominózus filmjelenetben, de nekem az a meglátásom, hogy, hogy ez tisztán lelkismereti kérdés. Tehát amiről nem tudunk, a, amiatt nincs lelkismereti kérdés. Így kerül a, a, bocsánat, a gyermekmunka Kínába, így kerül a, a koncentrációs tábor Guantanamo-ba és így kerül a falu szélére a vágó. De, de egyébként tök egy. mindegy, mert már a, már a tér sem számít semmit, mert például most tudtuk meg, hogy itt Kelet-Európában is vannak ugyanilyen koncentrációs táborok, mint Vántalamon. Simán lehet, hogy Magyarországon anélkül, hogy tudná róla te, a szomszéd faluban van egy amerikai támaszpont, oda viszik ezeket az embereket, ott tartják őket, és a szomszéd faluban már nem tudja meg senki. Tehát, hogy lehet, hogy itt zajlik körülöttünk, lehet, hogy a Budiban. Tehát, hogy így nem tudod, mert egyszerűen tehát a globális világ az ilyen, az ilyen természetű. Itt már nem a térnek van jelentősége. Tehát, bármi, bárhol, bármihez képest lehet, és ugyanúgy nem tudsz róla, mintha csak Bantanamól lenne. Uh -huh.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 tombol a postmodern az SMS falon. Kaptam három egymás követő olyan SMS-t, hogy 18 óra 5 perckor kapta egy olyan SMS-t, hogy SMS. 18 óra 5 perckor, de 40 másodperccel később megkaptam az SMS 2-t, és 18 óra 6 perckor SMS 3 ez azért elég kemény, nem? Tehát, hogy valakinek, de ebből is látszik, hogy ebben az országban azért vannak, akik jól élnek. Vannak, <gül> <gül> <gül> vagy olyan, a olyan... és nagyon jólét, ahogyan a miniszterelnök mondta. Bogy olyan di csomagban van, hogy most már ingyen nyomhatja. <gül> <Ja, gül> Esetleg nem nem nem nem nincs fönn a bilentyűzzár, és csapkodja a térdést. csodálatos egyébként, hogy tud, mit kell Az a sok barát, az a rengeteg információ, mindaz, amit ő közvetíteni próbál. Beszélnünk egy kicsit a vegasságról, már csak azért mert ebből megírta nekünk, hogy ő nem azért vega, mert nem szereti az állatokat. Nem azért Vega mert szereti az állatokat, hanem azért, mert gyűlölni a növényeket. Szóval, és egyébként sokan írták, hogy na ők ezért vegák. Tehát, hogy ima a vegasság, és hogy az a megoldás, ha vega vagy. De azért ez nincsen teljesen így. Tehát azért az, hogyha te mega vagy, az egy radikális megoldása ennek, és valóban megoldja ezt a problémát. Tehát pontosan úgy, mint ahogy a föld is meg lehet úgy oldani, hogyha az ember eltűnik a földről. De azért talán nem csak ez az egyetlen megoldás van, tehát azért az állatok szenvedését, az állatok szenvedését azt nem csak azt tudja ö, csökkenteni, gondolom, hogyha nem eszünk állatot, hanem hogyha az állatokat másféleképpen tartjuk, vagy hogyha tudatosabban vásároljuk meg azokat a húsokat, amelyeket ö, nem feltétlenül a, ezekben, a, ezekben a húsgyárakban. Áll Elő. Hát szerintem pontosan erről van, szó szóval a fauna sem vegetáriánus szervezet, tehát mi nem promotáljuk a vegetarizmus, bár nagyon sok tagunk vegetáriánus, sőt van köztük vegán is. Aki ugye azt jelenti, hogy semmilyen állati eredetűt nem is visel, tehát bőrövet, bőrcipővet. vagy állati eredetűt de a vegán az nem is eszik semmilyen állati eredetűt. Nem de Nem is eszik. Nem, egy de egy de sem eszik, nem, nem is sem És tejtermékek sem, kéz sem. És sem, sem, sem. Semmi állati gyümölcsöket nem? Vagy jó tudom, így, így fogalmaznak ők. Tehát állatos származó tojást, stb, stb. stb. Így Van, így van, így van. így van. Tehát, hogy bár tagjaink között van. De annak mi a filozófiája, mert mondjuk a tojást még értem? A tojás még oké, mert hogy abból elvileg lesz egy. Tehát az ilyen. Hát ilyen, ilyen kicsi abortuszna a tojás. De a. <gül> De most nem. De, a, de a tejet, meg a, meg a tejfölt, azt nem értem, mert hogy a, most a, azt úgy adja, tehát hogy az, az úgy folyik ki belőle érted, hogy ha akkor az úgy jön ki belőle, Feszíti a tőgyét, aztán lefejed róla, azt neki jól is esik. Tehát, hogy a, most így a, a túljat nem szenveded. Milyen, milyen gondolat van e mögött? Az állatvénynek két nagy vonulata van, az egyik az állatjogi, hozzáállás. Vannak, vannak állatjogi, ezek nem mi vagyunk. Nem? Vannak állatjogi szervezetek, meg, meg állatjogi módon gondolkodó emberek, és van az állat jólét, mondjuk az angolal jó, ugye animal Rights, meg animal welfare-ről szoktak akkor beszélni. Az Mi egy állatjóléti vagyunk, és akkor az a különbség a kettő között például, hogy azt mondja az állatjogi, hogy ez egyáltalán nem elfogadható mondjuk a nagyizemi tehát egyáltalán tehát be kell tiltani. Az állatjóléti azt mondja, hogy elfogadjuk, hogy vannak emberek, akik esznek húst, és ki tudunk olyan alakítani olyan bánásmódot, hogy jó legyen az állatnak, tehát reformáljuk meg a gazdálkodást, keressük meg azokat a gazdálkodási módokat, ösztönözzük a farmereket, hogy úgy tartsák az állatokat, hogy jó legyen az állatnak is. Ez az állatjóléti gondolkodás. Tehát a veganizmus az állatjogi megközelítéshez aha. kapcsolódik. Amely, Nincs hogy a tejéhez, teljesen mert azt elutasítja. Ő, a, mert azt a tejet ő a magzatnak, vagy a, tehát az utódnak termeli, nem neked. Tehát pontosan, így jogod elvenni Pontosan tőle. erről van szó. Aha. Igen. Aha, aha. De, és ti amúgy vegetáriánusok vagytok? Én vegetáriánus vagyok, igen. Én is a brigitais. Tehát akkor kölcsönösen is, is egyöntetően megetárgyal meg, a vagy Hát, azt még hozzá, hogy ennél egy kicsit színesebb azért a fauna, tehát még a nagyüzemi állatjóléti megközelítésen vagyunk, de ha van olyan téma, amiben mi is, ha úgy tetszik, a zéró tolerancia elvét valljuk, tehát egy tipikus állatjogi megközelítést vallunk, ez például a szörmeviselés. Tehát a szörme, szörme területén a fauna zéró tolerancia. Mi nem tudunk elképzelni olyan állattartó farmokat, ahol megfelelően tudnák a, a prémes állatokat tartani, mi nem tartjuk indokoltnak azt, hogy az ember viseljen szörméből készült termékeket, mert szerintünk teljesen szükségtelen és teljesen kiiktatható. És mi a helyzet a bőrrel? Ez egy radikális mert azért A, bört azt, a bőrt azt, azt nehezebb elkerülni, mint a szörmét. Szörmét azt azért, azért, hogy mondjam, különösebben jó érzésű ember annyira nem is visel. Főleg, hogy mondjuk is sok, sokféle van. Tehát mondjuk, mert van a róka, mondjuk, amiből mit egy-két rókából elkészül egy bunda, de van a hermelin, meg van a, a nertz, nem tudom én, ilyen, ilyen 70 nercből készül el egy bunda, vagy, vagy nem, tehát 70 állat hal meg azért az egy bundáért. Azért. Itt is van különbség. Teljes mértékben, hiszen a, a prémeket, tehát általában olyan állatokból készítik, amelyek vadak. Tehát a sarki kezdve ezek is. Tehát nekik például, ugye az a természetes, mint sarkíróka, azt hiszem, hogy egy olyan 100 kilométer, vagy nézett kilométernyi területet is képes bejárni, Uh, ugye egy nap. És ma már ne legyenek illóziaink, nem úgy készülnek a, a, a, a prém bundák, meg prém uh, kabátok, hogy kimegy a vadász, és, uh, és megy, a, megy a hómezőn, keresi a rókát, és lelővi <gül> és behozza, stb. Ezre is vannak ma már nagyüzemi telepek. Ha. Például Szlovákiában Sarki telep van, itt a szomszédos országban, és ö, ö, azt képzeljük el, nyárva, hol Jól nyáron, nyáron. egyébként a globális felmelegedésnek a közegében. Pontosan, hogy, hogy ez... nekik való, tehát a, a, a, az evolúció, mintha csak kondicionálta volna őket arra, hogy ezek között, a körülmények között a szörnyük az úgy jól nőjön. Tehát pont ezt kell Fú. elképzelnünk, hogy a vadállatok, tehát teljesen kivasztakítva a az élő környezetéből. Ebben a hőmérsékletben egy olyan állat, amelynek a bundája az a sarkvidékre jött létre, hogy hogy érezheti magát és nem véletlen, ugye, hogy ezeket az abnormális viselkedési formákat mutatja, látom olyan felvételket, tehát ráadásul akkor a gazdaságosság gazdaságoság meg én van a róka, mint ő maga. Tehát éppen, hogy csak meg tud fordulni, az a tipikus viselkedés, látjátok, már ti is ezek filmekben mondjuk ilyen kiégett cirkuszi medve, Hogyha aztán van valami menhelyen vagy ilyesmi, hogy ugye ingatja a fejét jobbra-balra. Vagy az például, hogy megpróbál körbe-körbe szaladgálni. Ezek abnormális viselkedésformák. Ezek a jelei annak, hogy az az állat nem érzi jól magát, hogy nincsenek kielégítve a természetes viselkedési formája. Na a sarkíróka ilyen, és az összes ö, ö, egyéb ilyen állat. Uh, arról nem is beszélve, hogy ugye magán azon a uh, uh, rácson van, tehát ott nincs alom, nincsen padozat, tehát ugye még abszolút a kényelmetlen is neki, uh, tehát ez ezért elítélhető. Sokan ez a bőr, amit mondasz. Tehát a, a nagyon sok bőr, szarvasmarha, sertésbőr, tipikusan másodlagos termékben. És ugye a, a szarvasmarha meg a sertés, ezek házi állatok. Tehát a sokkal sokkal, tehát nem, nem igaz ez az érv, hogy, hogy mennyire lehet úgy a vadösztönöket kielégíteni, mert ezek nem vadak, ezek háziasítottak, ezek igénylik az ember környezetét. E, de nem mindegy, hogy hogyan tartjuk, ugye beszéltünk a nagyüzemi tartásról már, tehát ez nem e, feltétlenül azt jelenti, hogy akkor összezsúfolva, a farok kurtítva, Fállás. stb. De hogy, de, hogy ez, ez azért nehezebb kérdés, hogy nem, nem olyan egyértelmű az összefüggés, mint a prémnél, mert hogy ezek már régóta velünk élnek, e, igénylik is, tehát például egy, egy házis sertést nem engedhetné vissza vadonba, mert azonnal elpusztulna. Tehát ez nem így működik. Vagy nem érnek neki a faluból, mert megeszik. Nem kéne az állatok elől elenni a növényeket, írja az SMS író, és egyébként tök általános egyébként egyrészt az irónia, másrészt a cinizmus ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az ember nyilvánvalógy a bűntudatát ezekkel az eszközökkel hatékonyan oszlatja el, vagy hessegeti el. A, Robi, a bőrrel kapcsolatban egy apróság, Tehát nem, nem úgy néz ki a történet, hogy amit e, étkezési célra levágnak már, már hát, annak ott marad a bőre és abból lesz nekem e, Jacky Mazosszian koncertre? Vagy, vagy, vagy külön tartják a, a, a nem, a tehát ez így, van. Vagy... ez így van ahogy mondod, csak ez, ez meg ugye ott, ott, ott, ott fals, hogy de akkor ugye nem így akarom legitimálni nem, nem így akarom nem. legitimálni az egészet de tény, hogy, hogy mondjuk a húsáért tenyésztjük, tartjuk és akkor a bőrt pedig ilyen módon használjuk fel uh -huh. Uh -huh. a húsevő állatok szeme előre áll, írja Csú a növényevőki oldalra az emberi merre áll? húst akarok enni, ezt írja na most, Egyen. Egyébként nem tudom, hogy kicsi, kicsit, kicsit, kicsit sarlatánul hangzik ez az előre megoldara, de el tudom egyébként képzelni, mert hogy a vadászathoz elvileg az kell, hogy frontálisan át lá... nem tudom, de nincs is jelentősége. Egyél húst. A sztori nem arról szól, hogy egyél húst vagy ne egyél húst. Azt gondolom, hogy egészen más volt az embernek a viszonya az állatokkal addig, amíg <coughs> egy farmon vagy egy háztáigazdaságban ne nevelt disznókat, és mondjuk volt nyolc vagy tíz disznója, és mindegyiknek neve volt, és mindegyik disznóval volt egy személyes kapcsolata, és tudta, hogy két hét múlva levágja, és eljött az a hajnal, és fogta a kést, és ő személy szerint elvágta annak a disznónak a torkát, akinek ott volt a születésénél, akinek az egész életénél végig, végig, végig jelen volt. Ez hát. egy személyes és kapcsolat. azt ne felejtsük el, hogy az a disznó, az, az megkap, tehát, hogy, hogy az ő szükségleteihez képest élt. Tehát, ő legyed, egy, közül, teljes, közül, egy teljes használyi disznó életet. Én nem vágnám le azt a disznót, én vegetáriánus vagyok, én nem enném meg, de én tudom, nyilván elfogadom azt, hogy vannak emberek, akik, akik húst tesznek, és... Tehát csak, csak nem mindegy szóval, hogy azt kéne felfogni, hogy nem mindegy, hogy, hogy ez milyen áron történik az, az előbb itt megütötte a filmet egy mondat, hogy, hogy a kutyatartás vidéken, hogy húott láncon tartják és többször találkoztam azzal, azzal a gondolattal, vagy az a téves képzettel, hogy az emberek úgy gondolják, hogy vidéken sokkal kevésbé fordítanak figyelmet talán a, a hobbiállatok vagy, vagy az állatok védelmére egyáltalán na most amit elmondtál, és erre akartam kiukadni, hogy addig, amíg az ember együtt élt az állataival, teljesen mindegy, hogy disztó volt kutya, vagy tehén vagy bármi, annak ellenére, hogy ezt te tudtad, hogy azért tartod, hogy azt meged karácsonykor, vagy szilveszterkor, vagy bármikor, annak ellenére az ember tisztelte, és hogy mondjam, tehát gyakorlatilag együtt élt azokkal az állatokkal. Uh -huh. Az egy egészen másik minőség. Másik minőség, de, elmenni, de, elmenni, de amikor az ember éhes, és elmegy vadászni, és levadásza az állatot, és utána megeszi, az egy egészen másik minőség. Így van. És egészen más az a fajta vadászat, amiket mostanában folytatnak a mi hőseink. Kik is a mi hőseink? A politikusok. Ebben az országban körülbelül most már azt hiszem elmondhatjuk, hogy már másfél évszázada, a politikai elit állandó mulatsága a vadászat. Regimek jönnek, regimek mennek, a következő regim lemészárolja az előző rezsimet egyébként, plusz az állatokat. Mert az állatokat mindegyik rezsim éjszárolja. És hogy történik ez? Volt ugye, ugye bár a, volt a dualizmus, akkor ugye ott voltak az Andrási grófék, meg a, meg a Habsburgék, hát ők imádtak vadászni. Akkor utána jött, jött hát egy rövid világháborús, meg tanácsköztársaság is kitérő után a rendszer, na hát az a vadászoknak a paradicsoma volt, hát akkor a vadászat az urak vadásztak, és hát ugye a kádár rendszerről is pontosan tudjuk, hogy mekkora... mekkora mekkora vadászatokat rendeztek. Hát a Hobo Bluesben egy, egyértelműen a leg, legnagyobb, legnagyszerűbb dupla albumát is ennek, ennek szentelte ez a vadászat című lemez. Ami hát gyakorlatilag arról szól, hogy ezek a politikusok, ezek érdekes módon minden egyes rendszerben legyenek akár kommunisták, legyenek akár fajvédők, legyenek akár legitimisták, legyenek akár rojalisták, legyenek ugyanaz, akár akár dolgoznak dolgoznak Érdekes égente. módon, ugya, ugyanazokat a puskákat adják át egymás kezébe, és ugyanazokra a vadakra vadásznak. És a, a hobó is föltette magának a kérdést, hogy milyen érdekes, hogy ennek a fajtának, hogy politikus, amely, amelyet egyébként méltán vetünk meg mindannyian, miért ez a hobbia? Miért ezt a hobbit találta magának, hogy vadászak? az? Igen. Miért nem sárkányrepülnek? Miért nem gombásznak? Miért nem gyűjtenek inkább bélyeget? Ez, ez, ez, egy, ez szerintem egy érdekes és lényeges a kérdés. A gyűjtés meg a gombászás sokkal vidámabb. Nem, érdekes módon ezek, akik itt ülnek a nyakunkon, ezek, akik uralkodásra termett faj, ők akik, ők, akik felettünk állnak, érdekes módon a hobbjuk is az, hogy bizonyos állatok feletti hatalmukat a legbrutálisabb, a legvéresebb és a leggyalázatosabb módon demonstrálják, mulatsággyanánt. Mert hogy ez a vadászat, ez a mulatságukról szól. Tehát itt nem arról szól, hogy ők azokat a vadakat, amiket lelőnek, ők azokat megeszik, mert akkor az lenne, hogy kimennének 16-an, lőnének egy vaddisznót, elvinnék haza, megennék, és azt mondnák, hogy ez egy jó vadászat volt, de nem ez történik. Fejenként lőnek egy vaddisznót, és utána arra hivatkoznak, hogy ez a vadállománynak a ritkítása okán szükséges. Most egyrészt miért kell ritkítani a vadállományt, azért, mert az erdők azok ma már negyed akkorák, mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt voltak, és tized akkorák, mint 30 évvel ezelőtt voltak, tehát mivel hogy a civilizáció folyamatosan szorítja be ezeket az állatokat, de ide szűkebb erdőségekbe, ezért aztán az állatok azok elszaporodnak, és hát ezeket az állatokat aztán ki kell írtani. <gül> illetve hát vadgazdálkodni kell, mert az a vadgazdálkodás, tehát ez gazdálkodunk velük, ugye? Hát nem, nem az, az a vadgazdálkodás, hogy... ugye? Na no, most már, moment moment Miért kell, Miért kell ezeket az állatokat megölni? Azért, mert különben elszaporodnának, mert van egy egészséges egyensúly, van az erdőnek az egyensúlya. Területegységre ah, jutó vadak száma, de ha a területet csökkented, akkor nyilván. Mi a szükséges. <gül> válik azt a világos... az, Én meg tudod, mit mondok? Oké, okay. de akkor az a csavadász. Mert ez a vadásznak, ez az erdésznek a feladata. Tehát az erdész, az vadgazdálkodjon. De az, hogy az uraságok a politikusaink oda kivonulnak, és akkor ők mulatságból legyilkolják ezeket az állatokat, ez nagyon jellemzi őket. Ez mutatja meg, hogy milyen fajtájúak ők. Hogy mi, milyen fajtából valók ők, hogy az ő számukra ez a mulatság, hogy ezeket az állatokat lemészárolják. És utána meg teleírogatják ezeket a vadászkönyveket, vannak ilyen könyvek, amik arról szólnak, hogy a rendes vadász az milyen vadász. És a rendes vadász az köztudottan, miután megölte a vadat, ő azt megtiszteli, amikor terítéket formál belőlük, tehát így kiteríti őket, és akkor az, az, a, a, a, mit, mit csinál velük, mert Brigitte olvasott egy ilyen könyvet? Hát, hogy. Hát, hogy mert, hogy igen, egy ilyen vadászatos könyvet, tehát, hogy, hogy a vadász azt tiszteli a, azt az állatot, amelyiket megöl. Roháto tiszteli és ezt, azért, azért hogy mennyi... ki a vadászat végén hogy biztos mindenki látott már ilyen, mit tudom, ilyen filmekben, hogy így kiterítik így az állatokat itt sorba, ennek megvan meg a szabálya, hogy, hogy az ilyen kisebb állatok vannak felül, és aztán jönnek ezek a nagyobb tiszteli, állatok. tiszteli, hogy a kisebb állatokat hányja felülre, és, és a nagyobbakat alulra. Ez a tiszteletének a jele. És De szépen? Szépen így kirakják, és akkor van valami olyasmi, hogy hát így az utolsó etetés, és akkor mondjuk, ha lelő egy szarvast, akkor, akkor letép valami ágat, amit az az állat fogyasztott, és akkor belerakja a szájába. Ezt a de, primitív undorító. De, de ez attól de is függ... Belerakja az ágat az a halott állat szájába, és így tiszteli nem, rövid rövid kérdés a sebébe, ugyanezt, egy hasonló ágat, a sebébe belemártja. Hogy véres lesz, és akkor azt ugye feltűzi a kalapjára, egy darabig hordania kell. A véres ágat feltűzi a kalapjára, ez szerintem pontosan olyan, mint amikor lefotózzuk Ahmedemben, ahogyan éppen azért kollégina veszőzi a hímveszőt. Tehát ez. Ez ő így tiszteli azt az állatot? Mondjuk lehet azt az állatot úgy is tisztelni, hogy mondjuk meghagyja az életét. Én nem szeretném, ha engem így tisztelnének. Tehát az én irántam való tiszteletét senki sem mutassa ki úgy, hogy lemészáról, és utána egy ágat duga a sebembe, egy ágat jól megásztata sebembe, vagy a számba ad egy ágat, a halott számba egy ágat, és utána azt a kalapja mellé tűzi. Én nem ilyen tiszteletre vágyom. Aki engem tisztel, az engem hagyjon életben, lehetőleg. Szóval, azt Robi, Robi, nem hiszem, hogy ezek a kis rituáléka volna probléma, és nem hiszem, hogy a szó klasszikus értelmébe vett. Vadászata lenne a probléma, amikor kimész és lelevet. Nem ezzel van a probléma. Élvezetből lövöd le. Élvezetből. Robi, nem óvussáért. Robi. Élvezetből. Tegyük. Az élvezeti érték a vadászat a gyilkolás élvezeti értékért ölött. Robi, de addig, amíg az az állat nem szenved, Addig én azt mondom, azt mondom, hogy aláírom. Nem, de az, akkor nem azt mondom, hogy szercik, de ez akkor is egy alantarzt. Szemben van, lépjünk túl, nem ez a probléma. Az a probléma, hogy most a vadászat, ma magyar, és itt Észak-Balkánon különösen jellemző, és nem kell messzire menni, csak emlékez rá, hogy hány olasz kollégát kaptak el, teli csomagtartó valamiben szalonkákat vitt, mert állítólag, tök jó pénzre el lehet adni, és nem csinálnak más, csak állatiasakon állatias, most rossz volt a kifejezés, hanem még módon sörétesen állnak a, a, a vadak közé, és növik mind a hülye. Ez van a... ennek a szabály, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. nem, a nem, nem. ezek a szokások, hogy a bűntudatokat hát ezzel próbálják enyhíteni. Biztos, hogy van bűntudatok, és akkor kitalálnak egy ilyen ondorító rituálét, hogy egymásra hányják a vadakat, hogy lent vannak a nagyobbak, fönt meg a kisebek, és dugdossák az ágat a sebbe, és akkor ilyen módon ők úgy érzik, hogy ezzel megadják neki a tiszteletet, egy rohadt primitív, sötét rituáléval, és akkor ezután már úgy érzik, mert egy van írva a vadászkönyvbe. Így kell tiszteltetni. Jó, jó, jó. Még egy ember temetésének nincs meg a rituáléja, megvan, nem? Ez nem volt a legjobb példa, azt az embert nem ölik meg. Miért legyen bűntudatom egy halott ember miatt, akinek a haláláért nem vagyok felelős? Az Robin, a rituális nem, nem arra nem, szolgál, most, hogy én nekem ne legyen bűntudatom. De, de most ne, ne, nehogy már az legyen a probléma a dologban, hogy miután az állatot, állatot lemészárolták, vagy lelőtték, vagy kivégezték. Most neked az a problémát, hogy hogy akkor most töltfavesszőt tesznek a szájába, vagy mit tudom én ez csinálnak. De, de nem, nem, nem, nem, nem, nem dolog. éppen a dolognak a gyalázatos visszásságát látom ebben, hogy ő töl, töltfavesz őket dugdosnak a sebbe, és ezáltal legitimálják ezt a gyalázatos folyamatot, hogy ők ezeket az állatokat. Ilyen módon, ilyen módon teszik a saját maguk számára ezt elfogadhatóvá, vagy a környezetük számára, ezzel az ocsmányi rituáléval. Most... Napuk számára egyébként csak. Tehát független attól, hogy most ez mennyire emberi, vagy mennyire nem, és mennyire vigyáznak arra, hogy az állatnak ezt ténylegesen járjon szemed, és akkor sem vadásznék, de attól függetlenül én azt mondom, hogy addig, amíg ami kínos, vagy gondosan ügyelnek arra, hogy maga, maga az állata lehető legkevesebbet szenvedje egy ilyen vadászat során, én azt mondom, hogy rendben van, de amikor ebből sportot üznek, és gazdasági módon, ráadásul ugye itt Északelett balkán, azért felmerülbenem az, az aprócska poén, hogy amikor a rapsicoktól lehet venni 200 forint akkor valószínűleg lehet halomra lőtt szarvashúst is venni az Alföldön. Szerintem a politikusok a sokkal kártékonyabb fajta egyébként. Tehát, hogyha már itt a rítmény... Nem lesz ja, ja. De tényleg, tehát, hogy így egyszer vihetne már a nyúlapuskát. Nem? Nem gondoltatok erre? Egyébként Zita azt írja, hogy megdumáltuk és mától vega. És hogy komolyan. Egyébként Párizs itt, mert abban nincs hús.